naše godostje. Lepo vas pozdravljam in vam izrekam vzršeno dodošljico v knjižnici Ranaška Slatina, tokrat pored prvič v naši družbi. Moje ime je od na naša koležija in se bo rekelice te knjižnice leta 2010. Zdaj, glede na to, da še vi niste vi pri nas, mi jaz rekla, da ste vlastno boče seznanje palce za dobro naše knjižnice, za, torej te neke podatki, da vidite v kje ste, kaj počnemo in kaj poče, lahko od nas tudi v predhodnji pričah. Torej, naša knjižnica je samoslojen zavod od leta 2004, za ko na osnovi zakona o knjižničarstvu ustanovili občina Rogarčka Zlatina in to občina Rogarbec. Pokrivamo torej branjne interese dveh občin, skupaj torej okoli 14 tisoč prebivalcev. Mogoče se pohvalim, da smo zadovoljni z članstvom naših knjižnici, ker vrš čas pravijo namreč članstvo v knjižnicah upada v naši knjižnici je lahko mislim, da ležimo vsako leto blizu 25 odstotkov članov, to je te potencijalni. Um, to so tisti, ki so knjižnico obiskali za eka leto. Ko smo pa delali raziskavo, da je delali to prokve obiskovalce v knjižnici, pa lahko mirjeno trpimo, da se ti obiskovalce, To so tisti, ki nimajo članske iskatnice, pa vendar lahodijo v našo knjižnico. Naprimer, družina, eno pisan, švirje pridajo. Ne? Recimo na to je pa okoli 50 odstotkov vseh naših potencijalnih kandidatov uh, oziroma uporabnikov obiskuje našo knjižnico. Um, Zelo se trudimo našim uporabnikom ponuditi čim več zanimivega. Zato delamo zanimive različne projekte tako za otroke in mladino, kot za odrasle. Od obrambnih značkov za res najmlajše, potem tiste malo srednje, starosti in pa odrasle. To pravno značko za odrasle recimo smo letos razširili na sodelovanje z Republiko za narodov v Hrvaške in sicer iz Kratinsko knježnico. Čisto slučajno je prišlo do tega sodelovanja um, in smo tudi potkrisali v mesecu aprilu svoj razumost sodelovanju na tak način skupaj, da um, nekaj stvari odvija se v njihovi knjižnici, nekaj v naši. Vse se torej malo že zmejo in poskušamo pač združiti ti tudi kulture, širimo pravno kulturo, um, poznavamo jezik, pač vse kar sodi, torej to zraveno. Uh, tudi je odnose in nekako pravimo, da prišemo meje, da so naše meje samo na papirju. Uh, sice pa nas je tukaj samo še zaposlenih, ker se kot spomeni, da smo res mala knjižnica. Um, imamo okoli 75 tisučen odgradiva v obeh anotah, torej v rogacu in v Rogački Zlatini. V rogacu je ena znomajhna knjižnica, približno malo manj kot 100 kvadratov velika, ampak se tudi pogovarjamo o, o razširitvi prostorov, tako da bomo lahko našim uporabnikom ponudili torej, še več. Uh, zdaj, če še koga kaj posebnega okolj naše knjižnice zanima, naj da kar vprašati, da vas jaz ne molim s nekimi podatki, številkami, statističnimi. Sicer pa pa res želim prijetno bivanje v naši družbi, da se bom lahko imeli. Na nastavičkih smo, nastavila, smo nastavila ene eh, nastavili velikno zloženke. To so, je v bistvu, smo izdali lani obraz stari, 350 leta dačnih Smo pa iz naše dozvanske sreke, ki jo imamo v zelo bogalu zbirko starih razglednic v naši knjižnici. Smo izbrali najzanimivejših 13, tako preštevilče, ker se pač nismo mogli odločiti, smo ne pa reke 12, vsak mesec eno eh, ni šlo, no? Bila kot ali kvečem 24, pa smo kot je reke 13 ostanemo. Um, to smo potem manj tudi za protokollarna darila imeli, tako da en stomiček na današnje srečanje v naši knjižnici. Uh, želim vam uspešno in prijetno delo. Zdaj pa še poško, da vam še svojim Jaz bi se zapisno zahvalila, pozdravla sem vas svečino že v imenu ekipe, ki je tudi kar štrilna. Nataši Korožija, ker tako kot se je prehotelo zbudilo, smo rekli, da so oni našli nas, na nek način je tudi Nataši našla nas, ker je, je bila med našo publiko na ziklučnih perioditvi in je beseda dala besedost, pred slovenistki, ki vodi knjižnico, bi bil greh, da kakr ni tako moč tudi po dnevi In zato res najlepša hvala za vse, kar nam je danes tudi dala na razpolago, klično s klimo, na nas ne bo zemlo, ker je ni možno dati uh, je uh, Manje simpozijsko kot smo letovi Borci kamer gremo, kasneje na večerjo. Smo rekli, da poskušamo, ko smo še nekako bistri in trezni, sredkopodnja zdebatirati, pa potem normalno je popiti in naprej še debatirati. Hvala knjižnici Reklaška Slatina, zupaj nam bomo to nadaljevali še na dolgo leta. In to je za nekrat v mojo vse. Ker nekaj časa za vse. Upetemo e, si pa v precej razgibano debato, ki jo bomo nadorili na šur. Ko um, vse tri debate bomo moderirala, um, vedno bo pred debato še um, en mini literarni nastop. Hvala vsem, in um, smo zelo potrpeli. Proti, še nekaj tehničnih informacij smo osebno-bijej uh -huh. po da. Za torej, tiste, ki še ne veste, kaj je tukaj, je tukaj do neke izposobnega za vršanje, ki je kar desno. Kaj se pa tiče izhoda iz knjižnice, ker je knjižnica z Leza sem pa jaz lajena dala ključ. E, vas bo ona tukaj podepši ljudi ne med pauzo ravno povegni, ampak vas bo ona spremljala, da ležemo tako med pauzo, v tlenih vrata, pa lahko mene, da la, se sprehajate. E, Pokorišnita vse, kar potrebuje, je to samo na razpolago, tako da ne bote umeti v enih pitečjih faktorih v taši knjižnici. Srečno. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Moje ime je Maja in bom, kot ste slišali, naslednje tri dni usmerjala promet. Pomagali mi bodo na tem 13. prangerju naši novi trije kritiki. Na moji levi Moani Simanovič, Ivan Dobnik in Stanka Raper, Ker vas vsaj jaz doživljam kot razmeroma različne bravce poezije, Vas mogoče prosim predsem za um, to, da se pogovarjate drug, z drugim, ne drugim, mimo drugo bi bilo super. Um, pravila so uh, relativno preprosta. Uh, vsak od njih bo imel na voljo tam nekje 5-8 minut, da pove, kar, uh, kaj meni o, o izbranih zbirkah. Uh, potem go med drugim, med nami bojo vsi pesniki, letos razvečal Anne Pipelnik in ne vemo za magistra Angela Ko se tudi odzove, ste zelo, zelo pesedi naprošeni tudi v publiki. Mogoče nam bo ta današnji ne tako simpozijski krok. dal še več priložnosti za debato. Če kdo od njih v svojih eksplikacijah izreče kaj nezaslišanega, na kar se nujno morate takoj odzvati. Uh, dejte dvigniti roko, pa bomo potem probali uh, to sprocesirati, drugače uh, dobite pač vesejo na koncu. Uh, tako nekako. Mogoče, če začnemo, grega s prvo intervencijo v pesniško. En trenak iz pesniče je Prištinski dnevnik, Jurija Hudolina, ki v kateri bo govoril očekal. Pesem za proredno številko, 21. Po dolgih letih sem navodil odgovor na vprašanje o očakanju. Da ljudje potrebujemo drug drugega, je cenena in prozorna domislica. Kako je prisrčna smešnica in bajka o in nevi. Človek ne potrebuje nino človeka. Gost, živali, ocean. Slovi potrebuje naravo in šele, ko ji bo vrnil milino z milino, potreboval drugega človeka. Potem lahko postelja spet zadiši po tebi. Ogan pa bo švigal v nebo in hitro, hitro padal za mnoj. Saj to sem vendar jaz, ognjen pojak, ki rine, kamor gre nesmer, gre, kakor da bi bil prepričan, da je treba uličevati, če hoče živeti. Da. Hvala grega. Tej priložnosti vabim na pravmralj avtora Jurija Hvodonjanč, ki sem preseljal no, za tesno. še več. Uh, pesnik, pisatelj, urednik, scenarist, pravajalec, juripodonim, uh, v leta 73 v Ljubljani. Uh, na literarno sceno je stopil že uh, zelo zgodaj z prvo pesniško zbirko, če je lažkralj leta 91, je imel še 18 let, um, na kar je šel še kar nekaj zbirk uh, na zadnje, torej prištinski dnevnik, ki ga je za nas izbral Ivan Totnik, med drugim Iriho Dolin seveda, ne piše samo poezije, tudi prozo, tudi prevaja. Uh, Njim je da ste sem nekaj tako Kot uh, rečeno izpravka Ivan Dobnik, jaz bom samo na kratko vas predstavljala na tej naši prvi debati. Um, Ivan Dobnik doslej mogoče pogostoje volobi pesnika kot kritika na Pragerju, tako da je vrej marsikomu že znan. Ivan Dobnik se je sicer rodil v celju leta 1960. Danes živi in ustvarja už v Savinski dolini v Ljubljani. Sicer je študiral filozofiju in primerjalno knježevnost. Pesnik, pisatelj, esist, kritik, prevajalec. Večini najbrž poznan predvsem kot pogodnik in urednik literarne revije Poetikom, etikum, prebaje s francouščine, je v življenju pesniških zbirk, vse od osvobajan leta 1980 pa na zadnje, do Boljske, leta 2015. A zdaj ga pa prosim za predstavitev oziroma temelitev, zakaj je zapravo hudovinovo zbirko za vrame. Najlepša hvala, ampak ne bom se na začetku zahvaljeval, pa pozdravljam, da skočimo takoj in medijas res, je torej v prištinski dnevnik Jurija Nudeljina. Pri izbiri med celotno recimo, vero zadnjih preteklega leta, tako naprej to, kar je bilo mogoče izbrati, je pri prebiranju stalo na koncu zelo malo zbir, je pri šmilki osem sem Jurij potem se odločil za Andreja Medveda za njegovo ostvarjanje recimo nekaj estetskega eh, principa poezije, potem s, pri Novici Novakoviču sem jo nekje našel takoj ta element etike in potem eh, tudi velik problem, kaj je poezija je. Pri Ljubljuhu dolinov sem pa potem odkril, da gre za, kar je že tako v prethodnih zbirkah, očitno za nekakšno zelo silovito pravso poezije, torej tudi uh, življenje hvesnika, ki potem uh, to življenje opisuje oziroma obesnjuje v svojem tako imenovanem Prištinskem dnevniku. Ta njegova knjiga je v teh uh, svojih versnih, Na, na specifičnih mestih je zelo, zelo intenzivna, zelo dinamična, zelo po bojo, močna in, in govori tudi o svetu, ki nas obroža, se pravi, je v tem smislu tudi angažira. Nekaj glede na mesta, ki so mogoče manj, manj pomembna, manj subtilna, ki so zelo. Osebna je v posameznih delih, tudi zelo veliko univerzalnih prostorov, s kateri lahko dejansko pokažemo situacijo celotne človeške družbe. Tako da mislim, da je, je skozi to, to njegovo dobrodelnost in da ne moremo reči, da je to samo nek dnevniški princip ampak je ta dnevnik, ki ga sam imenuje Prištinsk, ki dogaja se v Prištini, je še najmanj dnevnik, bolje skoz poezijo, opisovanje, svetna, kako ga vidi, doživlja in, in spremlja. Tako da, recimo tudi pesnik sam mislim, da zelo, zelo, Torej, avtor je izjemno potegnen v same verze, če recimo na začetku čisto, čisto na kratko omenjam uh, ali pa nakažem eno, ta, eno tako poanto Zvirka pa zelo dinamična oziroma zelo, zelo hitra, uh, stvari se zelo naglo gljevost v začetku, do, konce, do konce knjige in tudi to eno tako, na napetov je. Tu se mu veliko, recimo, nadrealizma in prehodnih metafor razgibanega jezika. Rad je pa zelo značilno, recimo, vse tisto, kar razvija v predhodnih zbirkah, jih tu po še spotencira in, in še bolj povdari, tako da je, da mogoče neka vrednost zbirke tudi uh, eno, eno nadgradnje nekoga predhodnega uh, pisanja, pesnjenja. Uh, no. uh -huh. uh, če se lahko, makoče samo za trenutek prav pred tej nadgradnji, uh, oziroma Povestitvi te zadnje zbirke v hodolinov Opus, kot tak, ostali. Uh, mo, moje branje Hudovina je recimo nekak tri-delno. Tri Prve dve, tri zbirke so, so mogoče bolj temačne, divjaške, festivalne, potem sledi recimo serija, um, ne vem, govori ali govori ženska. Um, potem pa recimo ena, zadnje dve, tri zbirke bolj revolucionarne recimo. V kakšnem, če, ali mi lahko prosim malo bolj pojasnite, v kakšnem smislu nadgradnja, bodi si metafor, bodi si jezika? Ravno na tem polju mislim, da to je kar, ravno kar v mene, da torej metaforika se mi zdi, da je bogatejša, da je mnog mest, kjer gre za neka in je več prostorov, kjer, kjer govori zapravo na neke, ki se uparja z nekimi zelo splošnih, oziroma skoz te konkretne stvari, ne, ne, ne vem, naprimer, opisovanje čist konkretnega življenja, naj se mu odpre nekaj, kar se lahko dodar kom odkoli. Um, a bi lahko kakšno metafor ali pa kakšen verj dar za primer, to, da bi mogoče boljši razumeli, Na kakšen način? Lahko pa tudi če lažje nadaljujemo, pa se potem nema... ja, moramo... Jaz to bi moram zdaj preprekati, ker nisem, da se to odvije skozi celah knjiga, skozi celo zber, Potem bi pa mogoče nadaljevati, pa se bomo, ko, ko naslednji kritik zaključi, sam še vrnali k temu, tolj, da malo bolj konkreto. Potem bi pa jaz besedi povabila mogoče kar Stanko, če kaj svoj odziv na podaljeno zbirko predstavlja. Oddamo uh, mojo ibeno, uh, vesela, da se Srečamo kaj okay, pa pogovarjamo o poeziji, uh, mislim, da smo vsi pristaši poezije uh, in če bo beseda, mislim, debata o neta, toliko bolje. Uh, jaz, v bistvu, bi rekla samo, da uh, moj položaj je malo specifičen, v tem smislu, da nisem odraščala s slovensko poezijo, morda uh, tudi. Uh, Ves, recimo, kontekst ustvarjanja enih pesnikov, kot je Andrej Medved tako naprej, nimam tako doživetega. če je že okus nekako dokaj širok in dokaj zajeten. In sem pravzaprav brala te zbirke res kot posamezne enote. In mora v tem bo tudi neka moja razlaga, ocena, dobročeno vprašanja, ki so se mi zastavili ob tem za vas zanimiva Tako da, morda bom malce dalša, nekako nisem imela zadnjega pol leta možnosti sploh uporabljati Slovenščine, sem bila nekje v Tuini na severu in bom zato se naslonila na tisto, kar sem zapisala, se opravčujem. Jurij Hudolin, Prištinski dnevnik, Uh, niz pesmi, ki skupaj uh, sestavljajo Prištinski dnevnik, je najverjetneje nastajal v dokaj hitrem sosledju, na kraju, ki ga označuje že naslov zbirke, in v obliki, ki jo označuje drugi del naslovne sintagme. Vendar bi to oznako lahko le omajali, besedila segajo od dnevniškega zapisa do pesniškega dokumentarca, ki izkazuje sledi tako imenovane velike publicistike, ali substandardnih govorov, pregovorov, subverzivnih postopkov, ki se ne otepajo niti psovk ali ekspresivnih izrazov. Predvsem pa se v zbirki čuti, da jo je napisal samorasel poeta Natus in ta kategorija poeta Natus je kot protislovna proti kategoriji poeta doktus, to sta dve kategorije, ki jih je uporabljal Česlav Miloš. In to poeta Natus, ki je hkrati novelist, Prej, kot bi razprostral, pa je čolan obrušenih pomenov, jih malo surovo strne v eni zarezi, oziroma v ostro deklariranem stališču, kar je značilno za njegov lirski jaz, ne pa toliko za jeziki poezije. Zbirka prav ne predstavlja neko presenetljivo novo razkritje, ni plot estetike, ki bi bralca ali bralko podvrgla določeni ushičenosti in pogreznjenosti v nesmrtnost človeške duše. Tisto, kar lahko pritegne pozornost, je ravno njena provokativno izpeljana mesena oziroma stvarna nota, zavzetost za konkreten prostor in njegove ljudi usporedno z razkrivanjem osebnostne strukture lirskega jaza. Tako se robati zapisi o sledeh človeške neusmiljenosti na obrazu s poezijo za objete pokrajine, namreč Kosova, Ko tudi v labirintih njene kulturne svoje izmenjujejo z mehkejšimi toni psiholoških razkriti ali samo ki prihajajo vendarle, v vendarle zakasnelenem spregledanju resničnosti. Ob tem ne manjka niti rahlega udora igrivosti ali nasprotno ironije in cinizma kot zastora emociji, nihajočih, morebiti, med žalostjo, zaskrbljenostjo in jezo, ko se svet podira na najbolj občutljivi točki v osrčju človečnosti. Vprašanje, kako v tem trenutku izpade moški junak, ki mu včasih njegov družbeni ugled velja več od živlenskih resnic, je morda bistvo sporazumevanja med lirskim pripovedovalcem, povoženo deželo in bralci. V njej se je znašal kot popotnik, ustvarjalec samega sebe, a tudi kot razkrinkan, samo raskrinkan, samo všečneš, ki se je zavedel svoje, citiram, kratkovidne sebičnosti. Njegov jaz je, ali je bil kot tisti, citiram, ognjen bojak, ki rine, kamor gre nesmer, gre kakor da bi bil prepričan, da je treba uničevati, če hočeš živeti. Konec citata. Pravzaprav do konca ne vemo, katerih protagonistov, ali tudi pesnikov lirskih je odločilen. Je želel zapisati najbolj prikrito resnico svojega odraslega ozpostavljanja kot moškega, ki je pustil za savo raznorazne avanture in privide, ali preko to zabeležiti sledi pretresljivih soočan, ki jih je bil deležen prek spomina obiskane pokrajine in njene kulture, ter jih krati nadgraditi, celo omiliti porednim odzvanjanjem notranjih resnic pesniškega jaza. Resnic in polresnic, kajti, nikakor se ne moremo do zadnje bilke poistovetiti s tisti, kar trdi pesnikov alter ego in kar včasih drži kot sajami zapisano v divniku. Dikcija je lahko razantna, celo celoradikalna, vendar se vsebina, sem patija, sama izda kot majava, včasih že dokaj blizu stereotipnega nakladanja, ki zveni kot nalašč v smislu pritiskanja na prepovedan gum, in to zaradi premočnih individualnih poudarkov in nekaterih rutinskih izjav. In tako nehamo med, rdečo, ognjeno in modro, morda zamrznjeno platijo zbirke, ki je od spredaj in od zadaj kot artefakt zamejena slikami naslovljenimi potrditevne resnice in zanikanje resnice. Naslikalju je mehiški slikar Umberto Ortega Villasenior in na naslovnico svojega dnevniškega zvezka ju je precej natančno izbral sam pesnik. Spremičnim, koničesto zabrušenim draguljem v pokrajini srca In tkanino, pikčasto rešetko na mestu obličja, že izbrani sliki, morda povsem ponaključju, najavljata razkorak, ki je za hudolinovo pisanje značilen, za bralce pa najbolj vznemirljiva. Kako pod splošno, in to je citat, pretvezo altruizma, povezati modrost srca, ki danes človeka več ne ščiti, s prilagodljivostjo na sistemske razmere, Ki ti edina omogoči preživeti ob barabah, sodrgi, politikantih in poklicnih morilcih v istirjenem sistemu, kjer, citiram, večnost je peklenska zadeva in, citiram, bogate in reveže lahko združi samo bolečina. Beremo protagonistove besede, namenjene tako sebi kot drugim, recimo takšnim, ki o svojem jazu nikdar ne podvomijo. In zdaj malce daljši citat. Ljudem si usiljeval lastna ošabna mnenja, ki si jih kasneje, ko so te prihiteli, žagal in brž redizajniral, ne da bi se zavedal, da je največji gibalo neljubezni in nespoštovanja ljudem usiljevati dokončno mnenje. In to še svoje. Konec citata. Nemo grede imam občutek, kljub navajanju številnih konkretnih imen kosovskega in svetovnega porekla, mali citat, ložen Kosovo, pomanjšani svet, nacionalisti, vojaki, politikantje, konec citata, da je pesnik v zbirki marsikaj namenil tudi slovenskemu družbenemu prostoru. Kot da so grozote zemlje, v kateri se je pojavil kot gost, sledmi posiljevanj, umorov in koncentracijskih taborišč, obudilo je v življenje tudi nek slovenski sindrom. In kako z njim pesnik obračunava? Zelo previdno, prebrisano, zvito, z eno besedo, od strto za strto. To so zdaj parafral. Zdaj, kar sledi? Če so slovani mesari in so slovenci slovani, kaj iz tega pravzaprav potegnemo zase? Pesnik vsega seveda neposredno ne reče. Čeprav se kritika nacionalnih kompleksov pojavi tudi recimo na strani 52 in drugot, je pa neke vrste Janusovski služabnik, ki pred našimi očmi izvaja politiko dvojnosti. Je do določene mere militanten, neusmiljen, trden kot jastrebi, ki jih kritizira, obenem ščiti slabe in nemočne, ki jih prezira. In reče, milina je tisto, kar rani volka. Njegova odkrita ne pa čisto odkrito srčna angažiranost, za katero je zbral tisti pravi čas, čas preiskušen za vse nas, se isteka u samost. Samost objemu narave, ob bližini zvestih živali, kjer najde svoje zaledje tudi junakova divja svoboda, družbena neuklonljivost, In kamor se lahko zateče, tudi, citiram, semantična poanta o paradoksu zvestobe. Obračunavanje in samo obračunavanje samo in svojo preteklostjo, ko govori, smisel življenja si v veliki depresiji, se stavljaš iz bižuterije, čas je, da se zamisliš, se tako poveže s širšim kontekstom zgodovinsko družbenih obračunavanj, ki imajo vznemirljiv vonj po katastrofi in je s morda nekoliko blažje bolj sprejemljivo. Citiram. Najbolj intenzivno moralizirajo tisti, ki se ne poznajo, še bolj pa tisti strahopeci, ki ne sprejmejo sami sebe, četrav živijo v resnični, neponarejeni draguljarni in jih poznamo samo iz izložbe. Konec citata. Malomeščani so del svoje dobe, Tega, po pesnikovih besedah, plagiata, so svojat škodljivci in naduteži, ki se zavzemajo za boljši svet, skupaj z mrtveci, katere puščajo za sabo. Ja, človek je san sabo, sintagma od pesnika, v resni vojni. Obveljalo pa je, da, in citiram, zmeraj se rešim, saj, citiram, pomembno je ostati živ. Citiram, če že moraš boj na zmago, storito molče. In tako dobimo noter še tisto značilno moško logiko. Nujno je dezertirati iz vojske ali sistema, a ne docela. Se boriti, a ne do dna, preizase in osamljen, ko so bili bliski ljudje ljubeznivo odpuščeni v imenu zmagovalne resnice. Prisegati na golo življenje v času, ki ga določa, in citiram, patriotizem, ki je patriarhat, ki je fašizem. Kar samo potegne še en, s hodolinovimi besedami rečeno, paradoks sve stobe. Kultura in vzgoja, uprit človečanstva, namreč ostaja spet in spet v rokah nevidnih mesečnih žensk. In tisto je bilo zapisano suhim nalivnikom, posipano s pepelom, In vse skupaj vendarle moteče tako malo zahec. No. Hvala, Stanka. Uh, Želela sem prositi za pojasnilo v zvezi z omenjate slovenski sindrom. A bi lahko sem to malo razdelali, uh -huh. uh, kaj ste pravzaprav žele povedali? Vse moreje, ki so se dogodile nad, v tem prostoru. Uh, in ki so še vedno dediščina, s katero se slovenska družba tudi bori. Recimo. In kar ima tudi seveda svoje posledice, recimo določeni polarizaciji, težavi, komuniciranja, od tistih najbolj pomembnih stvari. In v tem smislu recimo te grozote, ki so se dogodile v Kosovu, ne? na nek način seveda neki transformirani obliki v bistvu prikličejo tudi grozote, čeprav lahko samo momentalne ali vrednostne, ki so del v bistvu našega sredenljiva. Vem um, lahko se za trenutek povrneva v, um, v primeru, za katerega sem prosila. <classical> noise> <small> noise> Mislim sem, da ga ne... zakaj bi ga davajo, ne? Jaz primišljujem, da bi bilo nujno potrebno celotno zbirko prebrati, ker je od začetka do konca pravzaprav eno uh, variranje, njihanje so, enot uh, trna je, ne kompaktna. Tako jo vsega gleda. Mislim, se lahko strinjam, samo sprašu, še, še vedno se sprašujem, v kakšnem smislu je no, pač na degradnji aprečnih zbirk. Recimo, to je ena, ena pesem, ne, ki, jo, ki jo posveti očetu, okay. ne? ki je ena taka zelo lepa pesem, pa je ne vem, ni jo je treba prebirati, lahko preberim. Okay. Zelo zelo... Stanislavo hudolino. Vem, da mi ne verjameš, da te imam rad oče. Nisem te obiskal že več let, nisem te poklical že več let. Rad te imam oče. Nisem jezen, ker me nisi obiskal in ker, si ker mi nisi telefoniral, ker mi ne pošiljaš sms-ov. Veliko si je naučil tudi tako. Povsem dovolj je, da vem, da čutim, da te imam rad in da to ne nosi nobenega bremena preteklih časov. Kaj šele pogajanja, kaj, kaj šele pogajanja kovnico kompleksov? Mislim, da nama je uspelo, dragi oče, naprimer. No, abak, a, a nadgradnja a potem? Nadgradnja tudi v eni sposobnosti izrekanja stvari, ki jih predtem, tem v, v zbirkah, ni. Mislim, da če nam bo čas dopuščal, da se bomo k tem še vračali, ker bi oče še Moanis neko stališče Ja, se se pač, razumej, Takoljno, to, kažel, to sem, se pač... sem želel nekaj nakazati. Ok. ok. okay. Uh, so, še ti kaj okay. se no, uh, bom o, o enem diskurzu, ki mi sicer ni dost blizu diskurzu, ki uporablja pojme, recimo, generacije. Uh, in je po, no, po mojem ponavadi preveč posplošajoči oziroma služi nekaj socijalni kriji oziroma ostvarjenju pri vidi, recimo, določenih idejnih, simbolnih spopadov, ampak v tem kontekstu ne branja, mojega branja Prištinskega dnevnika se mi zdi uh, pojem generacije uporaben. To je gre v bistvu, jaz jo berem iz perspektive nekoga, ki se je formiral v času po mislim pa, da je pač uh, Juri Hudolin, eden tistih avtorjev, rojenih recimo v 70-ih ki pripadajo zadnjih generacij, ki se je formirala še v socialističnem okolju. In mislim, da je tle obstaja določena tenzija vsaj iz naše smeri in iz katere jaz berem recimo to zbirko. Ne. Če povdarim taj zgodovinski kontekst, v katerem nastajo ideje recimo, ki so prisotne v, v, v tej zbirki, kot kar ga jaz vidim, 70 ja, se v bistvu Rodi generacija, oziroma treba še manj. Pred drugo svetovno vojno je, oziroma v času druge svetovne vojne je jugoslovanski srednji razred v glavnem ekspropriran in pol po vojni, nekje 50, 60, 70, se začne formirati pač novi srednji razred, v, recimo, ki, ki gre skupaj z urbanizacijo, dostopnimi stanovanji um, v, v mestih, ne, ne recimo, po rastu državnih institucij, v katerih se zaposluje o dostopnem ne? in V bistvu postati del tega razreda, ki se je veri, takrat še nimenova v srednji, je, je, je v bistvu bila perspektiva perspektiva, odvojica težkega dela na kmetih ali pa um, v industriji. Ne? In, Ja, ampak v bistvu, kako, kako se je ta meja začne zarisovati med novim razredom ne, in starim, v bistvu, začne se zarisovati simbolno, ker uh, ekonomsko se težko, ker ni takšnih ekonomskih razlik. Ne. In se na podlagi nekega himkomanističnega zagrovanja in tako naprej vzpostavi ta razlika, ki po mojem pol kulminira, že v našem času bom pol povedal. Na eni strani imamo recimo umetniško, senzibilne, um, humanistično izobražene, visoko etične posameznike, na drugi strani imamo pa kmeta recimo. Ne? Ta pojem kmeta v bistvu označuje določeno, rasistično v bist v tem socialnem, sociološkem smislu. Ne? Um, in meni se, se da se ta, ja, kaj je ključno? Ne? Ključna je ravno ta delitev. Ne. Na eni strani so kmetje, ki so še vedno živejo v neki recimo, inerciji skupnosti. Ne. zanje je še vedno značilna uh, skupnost na ves, vresničujo se še le preko, preko uh, tega. Ne. Uh, na drugi strani pa individualizacija. Ne. To je tisto, kar opredeljuje peč, ta novi srednji razved. Uh, in ja, in tukaj vidim ravno to pozicijo v knjigi. Ne. Uh, na eni strani pesnik, ki je na recimo na izmenjavi v Prištini in na drugi strani več množica, ne, ki pač živi svojo inertno življenja ali pa živi po nekem avtomatizmu, ki je še vedno je zaznamovana z nekimi množičnimi ideologijami, nacionalizmom, religijo in tako naprej ideologijo. Ampak ki, jaz jesle vidim v tej poziciji nam nek, neke notranje paradokse. Namreč to, da se je ravno ta nekako zvišena pozicija, kako jaz vidim, oblikovala v bistvu dost generično in se oblikuje samo v razmerju, samo v razmerju do tistega, kar recimo zavrača. Ne? Da gre v bistvu tle, tle še vedno za neko skupnostno osnovo, ki pa zase misli, da je individualizirana. Ko se jaz pogovarjam, recimo z intelektualci ali pa in pisatelji iz tega obdobja, v bistvu najdem podobne poglede na svet, ne, vsi imajo podobne poglede na svet, kot jih najdem v, v prištinskem dnevniku, no. Um, in kaj je? recimo ta, ta paradoksalnost se mi najbolj kaže v pesmi označenih številko sedem in če lahko preverem. Najbolj intenzivno moralizirajo tisti, ki se ne poznajo, še bolj pa tisti strahopeci, ki ne sprejemajo sami sebe, čeprav živijo v resnični neponarejeni dragoljarni in jih poznamo samo iz izložbe ali pa na ošvrk in zaradi opravko." V bistvu to je Stani Stava že prej poznal Ti osladni moralisti večinski živel naše oble sovražijo, kaj pa na tiho vse povrsti, zato, ker so sami izdajalci, ponarejevalci, in veličasni kralji malo meščanskega računarstva in je v tih glavah reživljanje boj, kateri sosed se bo preizlomil ali vsaj podredil. Recimo, ta pesem je nekaj, taka intenzivna kritika moralizatorstva, ampak meni se zdi v bistvu ta pesem sama moralizatorska. No, um, gre za to, ta, ta pesem v bistvu nekako upoveduje, kaj pomeni ne biti moralizator. Tole, upoveduje več nek svetovni nazor in to se mi zdi bistvena poteza uh, meni osebno vsaj moraliziranje Tukaj je recimo pojem malomeščanskega omenja, ne? kaj je v bistvu, ma, kaj drugo ime za malomeščanstvo, srednji razred, bolj politično korekten. In ravno ta pozicija izhaja iz srednjega razreda, torej jaz po svoji speljavi lahko rekel, da je ta pesem značilna za, za malomeščanstvo, pesništvo. Pa so tu še recimo eni ti primeri, še en primer recimo paradoksa, v eni pesmi imamo um, nek klic recimo, ne? uh, neko, nek posmeh religiozni izgodbi o Adamu in Nevi, ki je označena za smešnico, ne? ampak v isti tej pesmi najdemo nek v bistvu klic k naravi, kar se mi zdi nadomestitev pač enega, recimo religioznega svetovnega nazora z nekim drugim protoreligioznim svetovnim nazorom, ki predpostavlja, da je pač, ta um, narava, recimo nekaj avtentičnega, neokrnjena, tako kot je recimo sam pesnik. Ne, um, in, čeprav vemo, pač, da so pojmi narave, pač historično vsakiti znova konstruirani. No. Um, ja, mislim, To je ta, recimo, v bistvu cenim na nek način zbirko z tega vidika, ker je v bistvu zelo, zelo jasen prikaz tega, kar sem jaz večkrat kritiziral. Ne. Na drugi strani ima, po mojem mnenju, močna mesta in lucidne momente, recimo na nekem mestu, ko, ko kritizira recimo, ravno ta, to logiko, ne. A što, a, ra, ravno to logiko, ki sem jo opisal, v bistvu se izstopi iz nje. Ne po mojem mnenju. Uh, recimo, ko imaš svingerstvo, tematizira recimo svingerstvo um, kot neko v bistvu neosvobojejočo ne prakso, ne subverzivno več prakso, ampak prakso, ki je bistveno bistvu eno malo Promiskuiteta je uh, verjetno obče nova norma, ki je, ki je nadomestila recimo neko nuklearno družino in tako naprej. Uh, dost močni so mi tudi momenti, kjer um, se ta moralizatorski recimo, moment v odnosu do, do poslanju znikaj nekaj raz, razgobino stane neka čista podoba skor tega. V primeru, ko imamo um, recimo, ciganko, ki, ki z uslugami pred spolnimi uslugami pred tih dobi neko humanitarno pomoč od pač nekega uradnika tam mednarodnega. Ta podoba me recimo dost pretresla. Ali pa, Ko, ko se postavi v logo mornarja ali pa vojaka, ko, ko se pač ta nek svetovni nazor razblini in imamo res uh, pretre, to čisto pretresljivo sliko pred sabo, no. Tako, to bi jaz zaenkrat povedal. A bi lahko kot primer tega, kar si na povedal, veljala tudi pesem, ki jo je imen prebral? A šta jo što kot? Ja, to je, to je malo, ja, Ta pesna, ki jo vam prebral, je v nekem drugačnem kontekstu, ne? je v odnosu do družinskega člana. pa do nekaj šokantne podobe pa štrpečega drugega. Jaz bi, ne bi postavil tega v isti kontekst. Okay. Veliko si govoril o poziciji, recimo, lirskega subjekta. Mogoče sem pogrešala V kakšnem smislu forma teh pesmi, če sploh vpliva na njegovo pozicijo ali jo podpira? A si ti dobil tukaj še kakšno udatno? Ja Forma je v tem, mislim, da, da v bistvu Ivan pravi, da tle, da tle gre za neke inovacije na ravni jezika, medtem, ko bi se rekel v bistvu, da, da je ta zbirka dosti bolj retorično motivirana, no? da je retorično močna. Uh, In v bistvu je retorično močna zateva, kjer upoveduje določen svetovni nazar po mojem, kakor sem ga jaz pač upisal, med tem, ko v bistvu nekaj čista poezija ali pa nek čistejši pesniški jezik bi prispeval k temu, da svetovnega nazora v bistvu ni mogoče spoko povedi. To, to je ta zanimljiv premik v formi. Ne. Kaj se tiče pa same forme, recimo v smislu, da gre za dnevnik, pa tukaj pač nimam, nimam čas posebnega dodatno. Bi se mogoče kdo od vas želel nekaj odzvat v tem trenutku? Ne, ne, jaz bi mora po podlagi, ker si začeli nekako izpostavljanje generacijskega vidika in potem tudi lahko hitro to v bistvu se izteče prijem na nekaj način skozi to prizmo neke generacijske optike. V bistvu jaz bi rekla, da jaz tam čutim pravzaprav Ta generacija ki je res tako večana kot je dobro začal, uh, saj ni skrivala tega, ne, da se postavlja nasprotje z uradnim režimom, z uh, uradno oblastjo, uh, da pravzaprav deluje subverzivno, v bistvu je nastala neka pankerska generacija, ki si je v bistvu svoje zaledje ustvarila in jaz mislim, da to še vedno odmeva recimo v poeziji eh, Jurija Hodolina in je prisotno tudi v tej poeziji in se to povezuje tudi s tem, kar si predstavno značilo, če si tikava lako, ja. uh, kot, kot recimo Retorično gesto, jaz pa sem poskušala govoriti o neki veliki publicisti, ki ni v bistvu tisti del, v bistvu, neke novice in ne, smo informirani, obveščeni, ampak na nek način že malo bolj poglobljeni ni ki recimo obdrujemo neke družinske, pardon, družbene teme. In to se mi zdi, v bistvu, je vedno pri juriju in tej generaciji uh, nekako prisotno. Uh, in potem, v bistvu, če nadaljujem, uh, bi imela recimo vprašanje na Ivana, ker je on rekel, da je v zbirki veliko nadrealizma, kar je čisto nasprotje s tistim, kar sem jaz rekla in se mi zdi tudi moj, niz, kar, je, kar je zastavil, v kakšnem smislu veliko nadrealizma. Uh, ker recimo imamo tudi druge zbirke in druge avtorje, ki res lahko bomo najbreš morali govoriti tudi o nadrealizmu. Nad to vojnik je si potem pri, pri Ivanu v bistvu nekako našel ne sledi, parto pri, pri, pri Juriju našel sledi uh, tega uh, nadrealizma. Poglej, ko povedaš ti, uh, to tudi Juri sam, uh, ker imamo pesnika tu. Ne? Zdaj, če to jaz uporabim kot metaforo. Vse te scene pa situacije, ki jih popisuješ v Prištini, Zame je to... Zdaj se sprašujemo, kaj je realnost, pa kaj ni. Ne? Ko jaz to tako gledam v pesniškem kontekstu, ne, vidim, ko da je to nadrealistična scena. V tem smislu sem jo jaz tudi potem razumeval pa dojemo. Je, je pa neverjetno plastovita zbirka, tako potem lahko. Se, ja v bistvu bi mogoče povezal vani ti dve stališči, ne, ki se rekla, so nekako se ti pa v tem velikem publicizmu, ti si pa rekel naturalizem, v bistvu mašte Huntere Thomsona, ki je v bistvu publicist in so njegovi prizori sami zase. Na je mogoče tudi ena povezava. Kako je opisano to, to se zato je mogoče tudi posrečen naslov istiški dnevnik, ne, ker to je spet se tudi dnevnik, Ko pa to prebiraš se je to kot časopis na nek način. Ne, to so res stvari, recimo Unicef, EU, Otečji križ, NATO. To časopis jih prebiramo in juri kot pesnik uporabi, recimo kot besede, da gradi knjigo, recimo pesniško zbirko, poezijo. To recimo v tem smislu? Zdaj to vprašanje, jaz nimam odgovora, ampak recimo ali lahko o neki norosti v drušbenem, zgodovinskem in političnem smislu, recimo, potem govorimo tudi kot nadrealističnem elementu, recimo v življenju, tako rekoč, ne, to pomeni se oddalimo od te uh, karakteristike recimo v zvezi s poetiko, ali v zvezi s zgodovinskimi poetikami. In, recimo, govorimo uh, nekaj, po nekem drugim vključu, ne recimo, o nadrealizmu, ampak jaz se ne bi tukaj ne, preveč da vzemala, recimo, za tak uh, predvip, če prav razumimo, je tak razkorak med, recimo, sprejemljivo, uh, ne, realnostjo, pa nesprejemljivo, ki je, tako rekoč, obrnjena na glavo, da lahko, v bistvu, tam potem, tu je prostor za to kategorijo. Priština je pač ta klasični psihadelični um. majhen prostor, jaj, rečen, neki, jaj, ki to prezvajajo. Kaj, kaj Pa veliko iracionalnega, ne? Ne, jaz ti pa je zelo težko dovoljni. Težko O svoje boj. Ja, kot je on dobro gotovo. o sem in v reči. Ko da bo mogoče regovanje da je tukaj mogoče neka bila res neka lagodna na rekovajih pozicija, ki se nekaj pol tukaj no, mogoče tudi kaže v, v zbirki. Zdaj ne vem, če je to prava beseda, da ima meščanska, ampak recimo, no, če smo malo posplošni. Togače pa to pisano kot dnevnik, to, to sem potem v sestavu nekaj dal v podmisljeno formu. Ne, preč, nek dnevnik časa preživete ga, več mesečnega. Ne v, ne, ne v koherenciji, ampak je sparciliranega v tem mestu, ki sem ga do dobro spoznal, ne samo te diplomatsko plat, vemo, da Slovenci so uh, uh, glavni predstavnik Evropske unije za kao, na rekovajih, priključitev Kosova, k Evropski uniji. po drugi strani je pa to država, zato vemo, priznana, ne vem, šestih držav tega sveta, Je bil v bistvu neko ameriško tranzicijsko področje za vse-oveke poslove in podobno, ker so pa že drug, druga zadeva, ki ste jo ugotovili, mogoče je ta jezik spuščen, oziroma <coughs> da je nek ne, resno, zelo uličen, bifajski, uh, zaradi tega, ker je to v bistvu na način je neko celo publicistike, če lahko tako rečem, ki se je pač mogoče spletla. tukaj noter v ta dnevnik je, malo dnevnik, malo poezija nek, Ali pesniški dokument sem jaz uporabila, recimo. Ali pač pesniški dokument. Uh, na, na več mestih celo uh, nekih kritik se je dalo prebrati, a, a se je treba braniti pred tem uh, očitkom moraliziranja? Ne, za kaj se bral? moraliziranje je v bistvu kategorija, ki je za vsakega človeka drugačna. Ne? Vsak človek ima drugačna percepcijo glede tega. Zdaj lahko je nekaj za nekoga, moraliziranje za nekoga drugega, je pa to moče čist kontra, je to za rotiranje. Ne? Zdaj, jaz ne bi tako posploševal te vsebe. Vim, mogoče še do Vzpublike se tem? v trenutku vključuje ovo debato. da bi ja še na to malo meščansko <laughs> noto. Ne? Recimo, nisem želela uporabiti tega termina, ampak najprej se ne bom mogla izogniti. Ko sem recimo uporabila to, kar se mi je samo ponudilo s temi slikami, v bistvu, ki se res tako imenujejo kot potrebovanje resnice in odklanjanje ne. Zdaj, nekje tam je prostor v bistvu, tudi ko preveč pritiskaš, morda, in poeziji recimo, ki dela tudi s tem prostorom nedoločljivosti in pomenske, in v bistvu nočeš postati čisto publicist. Ne? na nek način se med temi tem dvemi iz, izkušnjami premikaš. Ne? In jaz ne bi rekla recimo, da je to pri Juriju manipulacija, ampak neke vrste je tam nek odtenek tega, ne? e, recimo, to malo veščansko je tudi sposobnost preživetja. Recimo, v okvirih, ki niso jasno zastavljeni v bistvu, enkrat boraš narediti nekaj, kar ti pomaga preživeti, drugi, je natančno, ista zadeva lahko pokoplje. In zdaj, v bistvu, kot... E, ne vem, kako se reče, ogar, ali v uh, bistvu tista riba, ki tako dobro plava, ali kot kameleon, ali skratka po eni živali, ki imajo uh, ne, razvite ene poteze ali značilnosti preživjetja sprememov ali gibanja ali obarvanja ali ne vem. In se mi zdi, da recimo pri Juriju uh, to ne samo v tej zbirki, ampak tudi drugot opažam. In zdaj, seveda lahko ploskam, lahko pa je to tudi vznemirajoče, ne ker se lahko relativizacija vsega nadaljuje, po drugi strani, v bistvu, ne želimo biti junaki, ki grejo pod zemljo, ker so tako zvesti, ne vem kom, sami sebi ali ne vem, nekim moralnim načelom ali pravilam igre, ki je niso sami zastaviti, Tako da to je v bistvu zanimivo. Mogoče bi v bistvu tle lahko podal eno samo kritiko, ne? Zelo dobra poanta se mi je to sve in ne? V bistvu, A, a jaz svojo kritiko, recimo moraliziranje, a, v kateri pokažem neko vnotranje protislovnost, pozivam k nekemu avtentičnemu moraliziranju, a, a nekemu autenticizmu? V bistvu, a ne bi bilo, ne bi to pripeljalo nas točno od te pozicije, ki se ti rekla, ja, da tudi jaz moraliziram? Da gre v bistvu tle dejansko za neko perspektivično zgledanje? Sam to, peč, ta, ta ja, moment ja, samo kritike se ja, ne ja, ja. Dobro. Če ne bi... V tem trenutku niče, niče se več Dejst, se vam vodrim in vam zahvalna. za to debato. Naredimo pet minut, pa res samo pet minut pauze in gremo naprej povukaj. Ja. <laughs> Okay. Ja Nema mi tu zbirka. Obromne zbirke. Očekaj, Mi, patroce mesta, stopamo v osih po v opusti cestih strahov. Živimo v obrežanju zidov. Mi se ne bojimo smrti. Ne bojimo se. Mar smo preveč svobodni, vedno znova na razpotju. Črna je naša kri, izvahljenih so možgani. Poglej nam ključa. Telefonska številka 0802777. Mi, rojenci ulic, prečkamo zračne mostove, čez katere se vrtinči prak. Skozi delnogled obsojemo drobnega drugega za vsako ceno, vedno in povsog Najlepša hvala, Jaka. Na svojo desno bi povedila avtorico prvenca razsežnosti Nevaličko zver. Nevaličko zver je bila rojena leta 1996 v Ljubljani. Od leta 2014 študira filozofijo in politologijo na Sorboni v Parizu. Neva avtorica zmagovalne zgodbe na literarnem tečaju gradim svet iz besed leta 2008, prejemnica srebrnega in zlatega cvenkarevega priznanja, srebrnega priznanja za kratki film na tečaju Slovenščina ima dolg jezik, um, aktivno deluje tudi kot prostovoljka v minulih letih z delom v menzi za socialno obroženje v Parizu, kot mlada Unicefova ambasadorka v Parizu ter prostovoljka pri belom obroču Slovenije. Neva je zato, da je lahko danes z nami uh, prekinila potovanje v Breziliji, uh, tako da, ne uh, Za uh, Pranger je kot ena od, kot eden od pesniških prvencov izbor Stanislava Repar, uh, če jo nakratko predstavim. Uh, Stanika je slovaška in slovenska avtorica, prevajalka, znanstvenica, urednica, založnica, ki piše tako v slovaščini, slovaščini kot v slovenščini je magistra filozofije in estetike, oziroma doktorica na področju literarnih ved. Od leta 2001 živi med Ljubljano in Bratislavo. Od leta 2016 deluje tudi kot glavna urednica literarnega mesečnika Romboid, ki ga izdaja Združenje slovaških pisateljskih organizacij. Veliko poznamo vredno njeno delo tudi znotraj založba apokalipsa v preteklosti. Um, prevedla je ogromno naslovo tako leposlovnih kot humanističnih, bilozovskih, mogoče jih ne bi na tem mestu naštevala. Je pa med drugim avtorica sedemnajstih knjig različnih žanrov in zvrsti uh, tako znanstvenih ekspertiz, kot v naši fazi uh, poezije. Napisala je tudi autofikcijo Slovenka na kvadrat, iz katere je potem uh, nastala tudi monodrama. Pogosto um, gostuje, lani kot pesnica na prangerju, letos kot kritičarka na prangerju, uh, Stanka, zakaj bomo, uh, kaj bomo slišali o uh, pesnički zbirki razsežnosti? Pravzaprav prav, prav sem ubogala vodstvo tega festivala in sem res iskala tudi nova imena. Saj, morda je bil to tudi problem v Maju, uh, več teh na slovo, ker so bili avtori, ki so bili že večkrat povabljeni ali v bistu, ni bilo priporočila, da se ponavljajo vedno ista imena, v bistu, nismo potem izbrali uh, in sem bila vesela, recimo, da sem uh, nekako prebrala tole pesniško zbirko in lahko o nekaj povem, kar sem zapisala. Jaz sem izbrala en tak citat iz pesmi Iskrivost. Že ta naslov je pomemben, in to je citat Bodimo junaški, te malce čudaški. In, in v bistvu to svoje besedilo sem naslovila kot bivansko zadeta, kar je spet v bistvu parafraza ali skoraj tako rekoč citat iz te poezije. Tole pesniški prevenec nevelučke zvera sežnosti že v svojem naslovu izpostavlja, kar je za samo zbirko značilno. V določenem smislu gre zabeleženje precevno tranjih poti, ki so pesnico pripeljale do sedanje točke. Poetološki razmik je in ni velik. V kakšnem smislu. Tako kot začutimo premik oziroma dozorevanje lirske subjektke prek nekih morda najstniških zapisov do poezije odraslega, prevprašujočega jaza, vkrati začutimo povezanost vsehkih pesmi Znotraj pesniškega izraza. Vse se namreč dogaja v mladostnem elementu, ki presoja svet in sebe v neki zaupljivo iskreni naravnanosti, brez zadrte prizadetosti, uporništva ali tudi estetske stilizacije, kar lahko je in ni pesniku ali pesnici v pomoč. Razsežnosti se pojavijo tudi na tematskem planu, tesna povezanost s sorodniki, ki so vtisnili pečat otroškim in najsniškim letom, kot so tu mama, oče, dedek, preraste samo ozaveščanje lirskega jaza, ki kasneje na več ključnih mestih zbirke stremi k metafizični in postmetafizični poeziji. Citiram, bit ima rav. A ravno s to miselno ubranostjo se pesnica, kar je lahko za Marsikoga presenetljivo, bori proti demonom abstrakcije, uprit bivansko zadeti mladi krvi. To je bil res zdaj V prvem in drugem vidiku gre torej za razsežnosti, ki se odpirata na osebnostnem in tematskem planu pesmi, ne da bi sprožili kakšno vrtoglavico ali prelom prehoda. Namesto tega pravzaprav zarešeta neko kontinuirano izkušnjo, čeprav v velikem zrcalnem okviru. Temu odgovarja tudi izrazni plan pesmi kot tretji vidik in njegova mentalna arhitektura, recimo v zvezi s primanklajem, juxta pozicij ali paradoksalnih miselnih struktur. Neva lučka zver se prej kot napomenski zasuk, dvig po spirali, hipni preskop, konstitutivno prestrukturiranje vodi si same pesniške snovi, v si njenega prijema in podajanja, opira na naštevanje, usporedno grajenje, pravzaprav čisto in golo veriženje in vzajemno razkrivanje podob, izrekov in presij, skratka, pesniških vsebin. Dodajmo zdaj velikem, velikem loku, kot sam Homer na začetku zgodovine pesništva. Njegova logična ali poetološka figura je bila parataksa, Če se lahko razumemo kot davek ali obogatitev, odvisno od pogleda, ki ga sabo vsakič znova v po poezijo upelje mladost posameznika ali zvrsti, vrsti v svoji še nedolžni nedotaknjenosti in nedotakljivosti. Neizogibno pa zadeva tudi skriti spodni plan razsežnosti zbirke, namreč poetološki. Pesniška zbirka je razčlenjena v sedem razdelkov, ki so več ali manj zamejeni svojem In Prvi in zadnji sta obenem načrtovana kot neke vrste prolog in epilog sestavljene celote, ki ne manjka tudi naslovni moto s čisto prvima verzoma, citiram, končni lok začetek sklene. In zaključna pesem sedmega razdelka pritrdi, citiram, mir, tišina, misli. Ena sama pesem prvega razdelka, Veronika krati izpostavi neke brezčasne simbolne vsebine kot memento, s katerim pravzaprav vstopamo v branje. Udejanja podobo lovca, ki brez brezobzirno preži na neustavljivo ribo, obenem, citiram, sam je plod želenega ulova, ki davno je že bil obmolknil. Konec citata. Začutimo svarilno konceptualno razporejenost pomenov, ki že na začetku da slutiti neko vrzel, ali raspirajoču se razpoko v vrednostnem klorisu pesniško upodobljenega sveta. Kakšno? Najbolj otipljiva v smislu samo svoja in tematsko zamejena sta peti in šesti razdele. Peti izpostavlja duhovni svedlirske subjektke, ko se ta mora sočiti z neko drugo in drugačno, vendar ne le duhovno tradicijo, najverjetnije, pa tako ne, danega vzhoda ali južne Azije. Šesti razdelek v zbirko upelje fenomen ljubezni v njenih različnih pojavnih oblikah, od ganjenosti razkritja do razočaranosti ugašanja, vse skupaj v neki bolj umirjeni obliki, ko je realna moč čustvenega odziva zadržana zase. Zanimivo pa je, da se ravno v tem razdelku dogodi tudi premik k neposredno filozofskim vsebinam in veščinam. Recimo v pesmi Drama, ko pesnica po udari potrebo, citiram, biti onkraj biti in zaključi z verzi, citiram, eros uteleša izjemnost etičnega odnosa z drugim, ker drugi ostaja nedotakljiv, a vendar me nenehno tika. Konec citata. Razgledanje o neodkonljivem subjektivnem, pogojnem človeškem in tistem, kar jo presega drugem kot brezpogojno ali radikalno drugačnem, citiram, ti si moj izstop, je neke vrste pogumni zaključek raznoraznih izpisanih dognanj, že prej razpršenih po posameznih pesmih. Zdaj bi lahko citirala, recimo, Levinasovska pesmica Etika in neskončno, tako je tudi naslovljena, ali še krajša, Čas in tako naprej. Uh, recimo tudi tale citat. Čas je krok, ni smeri in ves naš smisel se skriva v kroženju. Obenem predstavlja že neko resno uverturo v pesmi, ki bi jih lahko označili tudi kot poezofija. Povezovanje človeške modrosti, modrosti uma in življenja S pesniško govorico se je jezik poezije na konici nekega jezikovnega svedra, ki preiskuje resničnost in se izgublja v globinah neizrekljivega. Opredeljoča razmejitev na neravno pesništva in ne filozofije je pa v podobnih primerih vedno krhka, izpostavljena in navzoča. Zato je vredno ta hebridni žanr večkrat pretehtati. Če pa zadeneš dozo, se lahko veseliš podvojenega učinka. Tu nekje bi umestila obetavnost pisave nevelučke zver. Paziti bo avtorica morala, da ni preveč stikanja po glavi, ki ima vedno svoj prav in nekaj neoprijemljivega le ostane v trebuhu, pljučih in srcu. Nekaj zraka za tudi navzočo čutnost in čustvenost, ki prevetrita misli naravnost s tisto. Bivansko zadetostjo, ki se velikokrat dogaja onkraj razumskega dojemanja, celo sprejetja. Kljub temu, da je filozofija jezika, ki je v drugi polovici 20. stoletja nadomestila filozofijo ontologije oziroma eksistence in nas je v njenih sledeh pripeljala do tako imenovane post izpostavila problem jezikovne paradigme kot ključne za spoznavanje sveta. Še vedno smo nemalokrat podložniki nekih abstraktnih resnic, ideologem, ideologemov in terminoloških zavajanj, ki človeka udaljujejo njegovi bitnosti in mu nadevajo različne tudi oblastniške kalupe. Tega zdaj ne omenjam zato, ker mislim, da se nevalučka zver študentka filozofije na Pariški Sorboni teh povezav ne bi zavedala, ampak zato, ker bi rada opozorila na naslednje. Tudi filozofija kot čista oblika miselnosti mora biti utkana v život, ki v pesmi, kot izkušensko in jezikovno predelana snov, brez odvečnih šivov, ki neposredno kažejo na vir pesničnega navdiha. Alternativno možno seveda predstavljajo navedki v postmodernističnem slogu, lahko tudi z navajanjem vira in prepuščenostjo čisto filozofski terminologiji, če se pa v navzodčih pesmih takole odkrito in poetološko utemeljeno ne najdemo. Najpoenostavim, paziti je treba na filozofsko programiranje pesmi na mesto oplajanja poezije s filozofskimi odsevi ali autentičnimi odzivi na miselne pobude. Tam, kjer je filozofija zabita v pesniškem elementu, kjer modrost najde svojo ponotranjeno podobo in tkalka svojo mrežo, in zdaj citiram autorico, kem v tkana v tapiserijo, ki me tisočkrat, tisočkrat presega, citata. nastopa moč filozofsko izobražene poezije, ki pa se filozofija preveč za zre vase, se poezija preoblikuje v nek pozunanjen, formalni okvir, kar nobeni pesniški pisavi ne koristi, saj jo spravlja prej v podložniški kot suvereni položaj. Ko že ob vsej obetavnosti, govorimo tudi o določenih tveganjih pisave nevelučke zver, bi na tem mestu izpostavila še nekaj uprašljivih, preformalnih rešitev ali avtorskih potez, ki morda zadevajo tudi uredniški vložek v samo zbirko. Čeprav se pesničina metaforika naslanja na simbolistično tradicijo, zdi se mi od več 21. stoletju uporabljati velike črke za vse simbolno izpostavljene pesniške prvine. V isti sklop pripomb sodi tudi pripomba v zvezi z uporabljanjem inverzij v vrstnem redu, česar še vedno nekateri razumejo kot zamah tako imenovanega visokega pesništva. V bistvu je pa tole neutemeljen preostanek stare simbolistične scheme s preloma 19. in 20. stoletja. In v tretje, videti je, da je tudi uporabljanje interpunkcije pri pesnici neustaljeno, na določenih mestih tudi nekonsistentno, kar bi bilo vredno bolj temeljito presoditi in organsko povezati s potrebami samega pesniškega izraza. Vse to so ogromne zadeve, ki pa vseeno vplivajo na recepcijo, zato se jim je dobro posvetiti spolno odgovornostjo. Kar pa je že bolj ključnega pomena pri zbirki razsežnosti, kot tudi za samo pesničino pisavo, so Prvič po slovnične rime, ki delujejo kot avtomatizirane, ki se sem pa tja pojavijo in vsaj pri meni povzročijo odvečen učinek bralskega ali kritiškega nelagodja. In druga zadeva zdi se mi, da je bila pri razsežnosti kontraproduktivno prekoračena mera, saj zbirka deleži 172 strani. Prepričena sem, da bolj stroga selekcija gradiva in krčenje zbirke lahko tudi za polovico zdajšnjega obsega in ne bi bilo škodo ravno obratno. Pesnica je na več mestih tematsko obdelala tudi svojo ars poetiko oziroma ponudila neko izhodiščno točko, držo lirske junakinje kot ustvarjalke. Že v naslovnem motu beremo, da je, citiram, prerojena v breztežni zibelki besed. Bolj proti koncu zbirke pa srečamo, citiram, moj različni jaz, ki pije vino v samoti. Iz romantike je potegnjeno tudi visoko razumevanje umetnosti kot, citiram, iz kalke brezčasne lepote. Svojo vlogo pesnica v isti pesmi opisuje recimo takole, citiram, bodi neslišna melodija, zgolj sapa, ki nosi pero bele golobice. Konec citata. Ne glede na to, lirska subjektka že ves čas sluti še drugačen raspon svojega udejstvovanja v poeziji, citiram. Malo po malo zajemam užitke, s konico jezika okušam resničnost, muzam se muzam, kar mi je bolj blizu. Tisto prvo samorazumevanje ustvarjalnega položaja pesnice odgovarja tudi za sidranosti njenega izrazja v simbolistični maniri. Metaforika je pogreznjena v elementu narave, skozi katerega se nam prikazuje tudi višji smisel stvarstva, pravzaprav duhovnost, ki nas prežema tudi ali predvsem kot naravna bitja. Naravne mu je v tej poeziji zopredstavljena civilizacija, lahko tudi urbano, ki ni ubrano, te več nasilno, saj nekako deluje proti duhovni usklajenosti posameznika. Skozi optiko mladega bitja, ki je v svet in se mu poskuša približati v njegovi razprostranjenosti in razplastenosti, sta tu podana dva ogromna in osnovna iskušenska ter miselna korpusa svet narave v nekem preidealnem kot realnem pogledu in svet človekovih prizadevanj v stvarjenem svetu družbenih razmer, ki tu predstavlja določeno, vendar nejasno grožnjo za neko hipotetično ravnovesje, posameznikov notranji mir in srečno počutje. In se ravno tu dotikamo tiste vrzeli, ki jo je nevalučka zver namegnila že svojim motom in uvodno pesmijo prvega razdelka, tista Veronika Jo pa še bolj raspira svojimi do določene mere izposojenimi filozofskimi posegi, recimo obličje, ranljivo, tihotno, veli. Lahko bi rekli, njena poezofija, ali ravno tista miselno opredeljena vlast njenega pesnjenja, zajema človeški svet po katastrofi oziroma sredi neke nove grožnje, ki pa ostajata neoznačeni v pesmi v stopata prej na skrivaj, skupaj spodedovano miselno pretljago medtem, ko je pesničino neposredno umetniško upodabljanje zavezano njenemu živahnemu smislu za čutnost in čustvenost, razigrani radovednosti, sicer ne bi bilo niti divanske zadetosti. Miselnost in izkušnja, druga z drugo v roki, tako v poezijo upeljata latentni konflikt dveh sporednih sporočil, Ves čas beremo in prepoznavamo nek elam vital, veselje obstoja, ki se pridruži mladostnemu razkrivanju življenja njegovi omamni razsežnosti. Obenem smo deležni resnih preizkušenj, ki jih sproža svet družbenih odnosov, recimo revščina, družbene hierarhije, nasilje, neopčutljivost do narave, Ti pa se dogajajo predvsem za zastorom neke metafizične ali postmetafizične misli in duhovnih dognan, se pravi ne toliko neposredni izkušnji lirske junakinje, kar povejmo mladenke. Dragocena vsaj zame ostaja prav ta možnost, da lahko spremljam, kako se dva različna prijema oziroma različni vesoli, naravne autopsije in na drugi strani neke posredovane slike, če neravno kulturno zamejene izobrazbe, uveljavljata v isti pesniški gesti ustvarjalni inteligenci na istem, v prvi vrsti literarno izoblikovanem prizorišču. Eno in drugo vsako iz svoje strani presnavlja že večkrat omenjan razpoko, ki nas v tej civilizaciji sodoloča. Za zaključek bi lahko dodala, tako kot pesnica omenja imena rek, sena, ljubljanica, mura, reka, je tudi njena zbirka neke vrste reka časa, ki nabira moč, je notranje potovanje po, citiram, obodu časa, In spet citiram, cikel rasti, cikel upada, cikcak cikel. Od pramenčkov zgodnje mladosti, ko je še primarna družina odločila za posameznika, spominske pesmi posvečene mami in očetu, do razkrivanja skrivnosti so obstoja v dvoje, ti drugi, a tudi Bog, vključno z dvosamljenostjo, cvaj sam Kajt ter prestopa na trdno skalo odraslega življenja s civilizacijskimi, kulturnimi in socialnimi konteksti ured. Ob tem ne smemo pozabiti na številne pesmi, ki nastajajo ne le v notranjem pogovoru subjektke samo samo sabo, temveč tudi v dialogu s vsem stvarstvom, ki nas obkroža, v neki duhovni, čeprav ne, kar je pomembno, izrecno religijski perspektivi. Vse to je kar velik konceptualen zalogaj za pesniški prvenec, ki nam pove, da je nevalučka zver na pravi poti razsežnosti njenega prvenca, pa so prepričljivo povezani tako z neko znotraj besedilno zgodbo lirske junakinje, kot na vse zadnje, svetovno nazorsko perspektivo same ustvarjalke. Citiram, ena sama je svetloba. Konec citata. Toliko se obračujem za to dolžino. Hvala, Stanka, za to končno analizo pozitivnih, negativnih osnosti te zbirke. Jaz bi mogoče kot nadaljevala kar z Moanosom, pa se bomo katero gledali, če bomo neče kakšno. Okay. Moje, moje brani ni bilo tako intenzivno in izravencirano kot ostanke. Um, sem, recimo, ja, kaj, kaj je ta recimo svetovno nazorske neka naravnano zbirke, V bistvu vključuje predvsem neko kritiko odtujenosti, um, mislim, da je to njena glavna usmeritev, njena glavna etična linija. Ne. Jaz osebno ne delim v bistvu, tega nazora, da <laughs> v si bistvu želim še več odtujenosti, mislim, da nas lahko odtujenost v končni in razčlovečenje v končni instanci še le rešijo. Uh, tako da ta, ta zbirka je bila v celoti uh, po te platje tuja, pa sem bil pa bolj pozoren na to, kako se, um, kako se je ta vsebina, ne, ki sem jo menil, upenja v, v samo formo. V bistvu mislim, da na tem preizkusu, ne, ki je bolj nekako objektiven, uh, zbirka obstoji. Ne. Um, če bi iskal eno, en predelnik, s katero bi opisal, bi bil to verjetno asketska. Mislim, da je to asketska poezija. Kaj je asketsko? Ne? V splošni zavesti si to predstavljamo kot neko pomankanje. Ne? Asketstvo povezujemo s pomankanjem, ampak če beremo recimo svojišče avtore, ugotovimo, da je peč to pomankanje kvečemu v nekaj, neka pot do ravnovesja. Umerjenost je cilj askeze, kot kar jo jaz vidim. In mislim, da je peč ta umerenost Uh, izjemno prisotna v tej zbirki na ravni te forme in da je v bistvu presemetljiva, na starost uh, pesnice. Kako se recimo kaže, ne? Pa, če postopamo prijemo do tega, ne? recimo uh, v prvi te pesmi, kjer je pač nastopa ta faronika, se, se zelo jasno pokaže, da pesnica pozna neke mitologije, bodi si, da so klasične, da imajo uh, univerzalni razpon, oziroma da so svetovno znane v tem smislu, ne osebinskem, bodi si pač ljudske provinjance. Iz teh mitologij zna ona zelo uspešno izluščiti določene motive, uh, ki ustrezajo neki nek njeni, uh, kako bi rekel, uh, snovi, ne? Pa, a, Če pogledamo spet samo logiko mita, ne. mit je uh, v bistvu za mit so relacije, ne. neka omerjenost relacij, vedno na nekem strukturnem mestu v mitu stoji ena figura, ki je v neki smiselni recimo relaciji do druge, to se da podobno analizirati, kar so strukturalisti delali recimo uh, in Sam mit je v bistvu, čeprav nam deluje, mogoče na prvi pogled, kot nekaj zelo pretenzioznega ali nekaj neumerenega, je v bistvu vedno formiran zelo umereno. No. Je v bistvu nekaj najbolj uh, normalna, če lahko rečem, podstat določene uh, skupnosti. Ne. In ob enem pa se mi zdi, tem mitom so zelo dober, z, z neko, spet z neko mero priključeni neke ontološka pa metafizična uh, razmerja naše zahodne filozofije recimo na primer med enim in mnogim. Uh, Poi še naprej kako se kaže ta harmonija, ki je v skladu svetovnim v zbirke. Ne? Mislim da tudi, recimo razmerje med ritmom in pomenom v zbirki ta ritem je ritem nekega kratkega verza je ni, mislim, je umiren, ne? Ampak o je, je zmožna znotraj tega ritma uporabiti dost intenzivne podobe, se mi zdi, Kar je spet zanimiv kontrast, ki kaže na to umirenost, ne? Um, ja, seveda, mislim, stanka je naštela te določene zdrse, ne? Ki se tle pojavljajo formalne, In mislim, da so v, bistvu v vsakem primeru, ko sem jaz na nek način eh, ti zdrsi, ki so v bistvu nekak relativno po recimo pojavljajo, da so v bistvu razrešeni na koncu. Ne. Uh, ker mislim, da je vsaka pesem nekako zaokrožena v harmonično celoto, eh, ko bi rekel, če, če bi bolj intenzivno, seveda, če bi večkrat prebral zbirko, kot sem jav, ne. Da je to tista pesem s tistim bi takoj vedel, katera pesem je to. No? Ker ke so zadeve zakrožene odločeno harmonično celoto in tudi če na ravni pesmi znotraj njih, tu in tam pride do pač teh zdrstov, so pač ja, nekako razrešili na koncu. Ne? Imajo neko dramaturško zaokrožitev in pač neko totaliteto. No? Zdaj, to bi bilo verjetno to z moje strani. A bi te lahko mogoče trosila, ta čas, kaj bo mogoče imel si predstavljal, ja. da nam mogoče poiščeš kak primer tej harmonije, ki jo ti opažaš med ritmom, torej med, ja. med formom in intenzitetom vsebi? Okay. ok. Da bi mogoče dače symbolizirali? Uh, ja, zdaj, se uh, sem je zdaj pri prvencu nevelučke sver sam nasložene razsežnosti, ki govori o dejansko o tem, kar, je v čem, kar se potem odvija v sami zvirke, To pomeni, da je zelo veliko razsežnost. Jaz mislim, da glede na to, da je to njen prvenc, da je ona še, recimo, še le prihaja v svet poezije, da je to zelo dobra, Dobro, prvenc, dobra poezija, talentirana, nadarjena. Sama, jaz osebno imam zelo veliki izkušenj s temi mladimi pisci, ker imam tudi literarni krožek na Beži Grajski in te poezije zelo veliko prebiram. Moram reči, da ostali sicer ne izdajo prvencev, ne? Potem, ampak da so ravno tako zelo dobri. To moram še pospanje, da bi zdaj rekel, da ta poezija ni. Mislim, da bi, bi težišče z bilo v drugem delu, ker je zelo veliko ljubezenskih pesmi, potem pa so tu pesmi, ki so vezane na odnose v družini. Se pravi, predvsem mama, se mi zdi, da je tista centralna figura in potem so zelo dobre te pesmi. Ki so, ki so zelo, zelo intimne in osebne, torej ljubezenske, ker se takrat očitno ta izraz izjemno zgosti, skoncentrira, ker ostalo tisto, kar je pa recimo v začetnem loku zbirke, se pa mogoče pozna tudi študij filozofije, sam to mišljujem, ker so svetovi Ne glede na to, da si tudi, recimo, Moani v filozofiji, tudi sam sem to oštudiral, tudi s tam kratim, ampak eh, filozofija ima neke druge specifičnosti, kot jih ima recimo poezija. Ne? In eh, nekaj časa, mogoče, tudi potrebuješ, da to znaš eh, potem eh, razločiti oziroma vedeti, kje je komu in čemu mesto, kako stvari funkcionirajo. Ne? In mislim, da težišče, zelo dobro težišče zbirke v drugem delu. Tako da je neko izhodišče za njeno, recimo, nadaljno ustvarjenje, ravno po mojem predlogu, v tej, v tej smeri, seveda življenje, pa vizimno neprevedljiva stvar. Ne. Tako da, recimo, tale, tale pesem, ki je ljubezen, ne, če jo smemo na kratko, Neslišno se seme, prikrade v srce, skrivaj, kališ, lesteče, vrsti. Nežni so tisti zgodnji cvetovi, vsi randivi, se krepostno krepijo, šumijo. Z letom kipi veter na morskih gladini, gra se zmakom, med celini v rdeče, črni opoj, meglici, čute, več resnice od privilegij. Lepo, to je krasno povedano. Mogoče mhm. še pridem preberem ja v bistvu občas kerizlo pazila, to nikoli nesem med simo um, nikoli filozofskim diskurzom in pesmiškim, ki ga jaz v bistvu nisem, a se zdijo da se pretakt stvarilno, je to napetost, ki je se pokratil, kako je, sadna, ampak ni ne, ni neka ekscesna, ne, ne, ne, ne, nisem, niti jaz ja, okay, o tom, okay. mislim že lep. No mislim ta, ker si rekla ne, Če, če preberem pisem, recimo že prva kitica že na te faronike, ki so v, bistvu v vsakem verzu od 2 do največ, dobr, pet, ampak v glavnem so po trije verzi, recimo obo prejžim. Ja, v tej kitici. Ne. Ko še ni bilo gozdov, ne gora, ne deročih potokov, ne živalskih strasti, ne človeškega uma, bilo je srce le eno recimo na, na te, če čisto izločimo iz osebinskega konteksta, se mi zdi pač tehnično izjemno intenzivna kitisa, ne, s temi kratkimi verzami, pa s temi podobami, ki se v bistvu nizajo v verzu, iz enega verza v drugega, se v zadnjem verzu recimo, ko sem rekel, vso ti je nekaj ta za okrožitev, za okrožijo v neko en, ne. recimo to bi bil moj primer, pač te sprednosti ki je prisotno v knjigi v takšnem kontekst znotraj recimo mlade slovenske poezije, pa vi, ali pa mogoče ti mani, zdaj v tem primeru, um, mislim, v, mislim, niti ne bi nujno imena. ne, ampak ok, ne, če jih moramo, tudi si izdal, Zbirko ali dve, ali tri, um, Gaš, kar jo je izdal, Ana Svetelj, pretor, je izdala, ne, Katja Gorečan. Um, ta poezija je, se mi zdi, tako po izrazi v sintaksi, kot po neki pojmovni pripadnosti, v bistveno drugačna, um, ne vem, če je pravče rečem arhetipska, kako ti to vidiš ja, v bistvu v ta kontekst, več kontekstov, recimo slovenske mlajše poezije, ne bi mogel nikako vrstiti, uh, te zbirke, ravno zaradi tega mi je zelo simpatično, ker, uh, Ko sem rekel, pač te generacijske pospošitve vedno izražajo določeno mero, po mojem, um, nekega oblastniškega momenta, no. Na nekaterih mestih v svojem producijiščnem delu, sem, sem izkazoval recimo neko svojo tezo, da, da je pri pač šlovensko literarno polje, ali pa še kakšno drugo, organizirano po principu družine v smislu, da se generacije menjavajo po neki družinski logiki. Recimo Gregor koncu zadnjem intervju za delo je pač rekel sej Mi smo tudi imeli skvote, zdaj, zdaj smo bankiri uh, in uh, tako kot boste vi tudi, recimo, ne, je pač to neka stopnja, ki jo dosežeš enkrat in potem nadaljuješ znotraj te družinske logike. Pač znotraj te družinske logike je pač vse predvidljivo in ravno zaradi tega mi je všeč v bistvu, da vanjo te zbirke ni mogoče umestiti. No, Ja, če pogledamo na te neke biografske podatke, da gre, da gre za študentko na Pariški srboni, da pač izhajajo iz nekega drugega habitusa, da so tle po, um, kako se reče, po motivi, za razliko od pač večkrat prisilenja urbanosti, ki se poljavljajo, tudi mogoče prema izgodni poeziji, um, da, da je to pač nek drug habitus, kar mi je všeč v bistvu. okay. Jaz bi še uh, poudarila, da mi je vedno nekako kosovel prihajala vnoter, mm. uh, da sem opazila, ne vem, ali je priljubljen autor, koliko je se seznanjena z njegovo poezijo, ampak se mi stilila, da neka čistost, krati pa že dozorelost, krati pa uh, ne samo čistost v smislu, recimo, uh, posredovanih sebin, ampak tudi prečiščenost, ta skeckost v bistvu, ne, ki je zadeva, že neke dozorelosti, recimo, tudi neka prisna miselnost, ampak ne pretenciozna v bistvu, ker s tem se hitro zamoči, v bistvu, ne? tam je tudi, recimo, ena nevarnost, ne? še posebej pri teh filozofskih nastavkih, ampak je zelo lepo izpeljano, pa mi je bilo všeč, včasih sem si zapisala performance, performance, performance, so v bistvu eni nastavki, ki so krasni tam, recimo, ki je oprostite, oprostite, oprostite, poljubčki. Ne? Tako se zaključi na pesem, ker si drzne, recimo, lirska subjektka, nekaj zapisa, da morda eni stari že izgubljajo, ne vem, kaj tam neko povezavo ali kaj nekaj takega, ne? In potem, oprostite, oprostite, oprostite, oprostite poljubčki, ne? In takih, recimo, verzov je tam več, uh, ki neposredno nagovarjajo, zelo so spontani, uh, mislim, osvežijo, pravzaprav, ne? Tudi, časih težke, če težko tematiko ni v bistvu vse tako zlahka, ne, navrženo. Priprosti, če, če lahko samo na kratko, mogoče to razvijem, kar si samo povdavljala, jaz mislim, da je to mogoče resena pomembna ali pa ključna tista pomakljivost zbirka, na kateri lahko kot kohezijo naprej razvija se prav več te drznosti in več nekih čist svojih osebnih elementov, ki jih lahko, kadarkoli, brez, brez strahu, vključi v pesmi. Mislim, da je to tisto, ker je, je, so vse poti odprte mogoče za naprej, ker sama tehnika je pa zelo dobra. Se pravi, to, kako se piše pravzaprav, to, kar vidim, ne, kar, je, kar si ti, Moanis, prebral to pesmo, recimo ta harmonika, to je, to je vse to vse štima. Ne. To je vse zelo lahko napisano. Zdaj pa kje so presežki potem tisti, ki pa ne mislim mhm. v tem smislu nekih generacij ali pa klubov, ali pa združb, ampak čist individualnih, osebnih, mogoče tistih potetalnih in totalnih mhm. skozi samo pisanje, ker tu noter jih pa lahko dač, ker to to, ti si jih ravno te najedla, ali pa to je pa igra to so pa, te, to je pa igrivost, ki potem nenadoma ne udari v kot nekje neka kamkica, ki se res to je tisto kar je pri poeziji genialno, ne? tiste pa to to sem želel sem še. Ja, v bistvu če se najprej na to navežem, no, ja strinjam se s tem se Moč je vsega nisem zato poudarjal, ker se mi zdi ali bo rabil mogoče malo sporni izraz, da se mi zdi to organska, pisniška pot, da, da se bo to, da se bo do ti momenti presežka, recimo neke pesniške energije in jezikovnih presežkov, da se bo čas, čas ob pač takem potencijalu pač nekako že izluščali in skoncentrirali in da bo jo dobili pač neko intenzivnejšo, recimo, podobo. No. Ampak še naprej to vprašanje, pa sem malo razmislil v tem kontekstu, ne, generacijskem, da si imela poezijo um, Anja Svetel, ne, te njene prve zbirke, do katere sem jaz bil kritičem enej recenziji. Tukaj se mi zdijo mogoče nekatere analogije med uh, obema uh, poetikama, ne. predvsem v tem smislu, da v bistvu nobena od teh poetik ne skriva recimo uspešno, ne, uh, da izhaja iz nekega recimo, da Miljeja v kateri, recimo, otroci udobno odraše, reče tako ki imajo priložnost, ne vem, potovati, um, se ukvarjati s svetovnimi problemi in tako naprej. Zdi se mi pa ta razlika, ne, da v bistvu se mi zdi, da, da poezija, Anja Svetelj večkrat poskuša na to uh, uh, nekako utiriti na določena obča mesa, recimo, ne a da ostane zgolj pri tem, da v bistvu gre skozi neko družbeno kritiko, ki se včasih pojavlja ravno za potrejevanje pripadnosti določeni skupnosti. Medtem, ko se mi pa zdi v bistvu pri tej knjigi razsežnosti, ne, da gre tle za neko dejansko, recimo filozofsko prepričanje ali pa držo, ki je v tem trenutku pač takšno, kakršno smo ga opisali, s katerim se je sosebno, ki ga jaz osebno ne delim, ampak da zauzema ta drža v bistvu dejansko predstavlja neko država res imamo, tako, tako mneko. Kako ti zživljajo um, še je odziraj? Uh, ja, tako, pravzaprav zbirka bi napisana vse večina teh pesmi, velika večina, v zadnji letniku gimnazije. In to je, v bistvu, eno leto po, po eno leto, ko je bilo teško in razsežnosti so prav mišljene kot um, razsežnosti uh, življenja se tak kot kaj zauževalam in v bistvu grejo uh, za kaj delal, delov obišto v bistvu grejo od um, mišlene bezbirka kot um, prav za um, uspon od tistih najtežih Naj grših delov sveta do, pač, tako kot je Ivan povedal, uh, niče za višjega, prav, zaprav, pač za petim, recimo šestim delom in potem na koncu zadnjem. Uh, zdaj, res je, da sem pač v tistem letu se veliko začel kvarjati z Levinasom, kar se je kar pozna, uh, pač v tej neki Drži, ko jo imam še vedno, se, se pravi, da v bistvu želimo za, za drugega, ne za se. Tako, zdaj, kar se pa tiče filozofije v poeziji, poezije v filozofiji... Aha, pa še glede kosovila sem hodila pripomnim da sem to v Pasku že slišala od nikoga, <laughs> pa da je verjetno resnično, ker sem takrat tudi brala dost veliko kosovila tisto leto. Mm, filozofija v poeziji? Pa tako, ne vem, nekak je neka naravna naravna smer na poti tega osvobajanja, pač na poti iskanja tega boljšega počutja skozi filozofijo, skozi v bistvu iskanja te enotnosti, ne samo sama s ampak pač svetom okrog mene strinjam se, da je treba biti previden. kateri pišeš poezijo. Zdi se mi pač peč zanimiva... vprašanje, če se peč da pisat, mislim, doz projekt. mi zdi ne filozofija v poeziji, ampak pravzaprav poezijo v filozofiji, v stilu parmeni, da recimo. Tako. Mislim, tako. Niče ja. Niče. Ja tudi, ali ne, filozofo, je eden francoskih filozofov, ki v bistvu neko tako poetiko tej svoj se isti izrazijo, ne, za razliko od nemških ali anglosaskih filozofov. Tukaj se Tukaj. Tukaj. Tukaj. Tukaj. Tukaj. Tukaj. Tukaj. Tukaj. Tukaj. Tukaj. Filozofije v poeziji, ampak več poezijo v filozofiji, pa vsekakor. No. Kar se pa tiče zdrsov, se pa strinja predvsem, da je te zbirka preobsežna. Pa da so Rime včasih. Zdaj pa <guliti> so drugorazredne. <z holes> ampak bože, bo, bo, bo da so pač zdrsi v Rimah, kot da so zdrsi v, v nekem yeah. proznem, tzvim različitih, <hdlepati okay? sharpati> je bolj pogosto. Da sami v realni formih. Jaz bi morda še rekla, ena taka zanimiva zadeva, čeprav se uh, talirska subjekta, ne, pritoži se, pa tja, čeprav ne le, poistivitim tako avtomatično, recimo, za autorico, uh, uh, zaradi neke osabljenosti, ali ne vem, ampak pravzaprav, uh, Za me je to delovalo kot pogumno početje, ker je tam neka osamljenost, ki je sprejeta v smislu nekega pristnega soočanja s svetom in življenjem, skozi katerega človek kot posameznik, posameznica gre. In to mi je bilo zelo všeč in to je zelo odrasla država tudi za prevenec. Tako da se strinjam, da je to zelo organska, v bistvu neka pot, ki je v tem smislu obetavna in želim avtoreci dobre urednike. Bi je mogoče kdo iz publike? Mhm. Ja, jaz bi mogoče za začetek uh, rekel, da mi je bila nekaj marnikla omenjena navezava, pa tudi ne vem, če je, je pa res na ključna. Uh, definitivno na Levina sem, ampak tudi na Bubra. In to, da sem res že pač doživel to, da vstopaš v poezijo, ne bi odnosil jaz z onom, ampak res s tem odnosom jaz ti. Vprašanje bi pa navezil na to, kar je pripovedal Moanis o tej dramaturški zaključnosti posameznih pesmi. In sicer zelo velik je noter nekih izsekov iz urbane življenja, ki lahko pač povežemo z civično ozdravljanje ozdravljanje ozdravljanje um, ozdravljanje Me zanima, je, ker je Bers tako kratek, a, ta, a je ta minimalizem prišel se zapravo iz prvega pisanja, ali gre tudi, kaj bi bilo mogoče, da Um, razumljivo je iz tega vidika, da je vnotraj nekaj filozofskih razmišljanj, da gre potem tukaj za neke predelave, da si te pesmi še večkrat um, popravljala, no? čisto tako vprašanje na neboj v pisanju. Ne, ne, mislim, da je, protokr, ne vem, po pišem kratke verze, je pa res, da v zadnjem času sem malo dačna. Kar se pa tiče dramo, dramatuškega zaključka, sem pa v bistvu vse enkuč pogovarjala z Miroslavom Košuto, ki mi je rekel, da mora vsaka pesem biti kot soza, ki jo na koncu ujamaš v dlanj. In takrat sem ga pač poslušala. Zame <laughs> hm. <laughs> imela vprašanje uh, o tem, kar je Sanjka ugotovila. Um, Vprašanje je zanjelo, kako plesnice čuti uh, pri teh rimah, pa pri inverzijah, odnos do je manjega naravnega, toliko jezika. Uh, kako rimaš, jaz se sam pripravljam, tudi s tem ugvarjam, ko je treba in, in ker so nas uh, z inverzijami, zelo bogati verzi, uh, zelo določem osnovno v do šoli, ne. Uh, a misliš, da je to tako kot je recimo nekem, standardnem, ne koljim, ki jo jaz pripadam, da je to nekaj kar, je treba se, če se treba izogivati, nekaj verze lahko recimo rima na priložnostni zdravici za 60 letnico, ne pa ne tako dobre poezije, ki je težje rimo narediti, takrat ko ne, ne daš obliko glagove na bo obrdeš. Ja, Zdaj, glede Rim, zakaj so mogoče uh, slabše, kot bi lahko bila? Zato, ker pač v bistvu so skoraj dano ključne, ker, pač, ker so pač to Rime, ki so prišle, pač brez, da bi jih hotla v bistvu zares Rimati. pač Rime, ki, ki pridejo, pač tako brez, v bistvu, da bi bile zares premišljene. Spravo, da imajo automatično manjšo težo. Uh, inverzija pa pravzaprav tu nimamo nobenega, kaj pa vem? Že imate šport na ravni? No, v bistvu moram reči, da meni je všeč. Kaj pa vemo? Mm, Čisto kot, kaj pa vemo, nekaj drugačnega, ampak hkrati me pa ne moti, pravzaprav. Kaj pa je? ne ne moram se razložiti, pač tako se mi tudi zdi, po poeziji ja vse v bistvu hkrati naključno in nujno, se pravi, da tako besede, kakor oblike pač pridejo v bistvu nekako po naključju, ampak hkrati pa mora biti tam, zato ker se ti ne bi zdjela pravili, ne, kar pa vem, mislim, da je pa in ne, da pravzaprav pač tudi docel uh, pač želje po nečemu, uh, po prelamljanju nečesa uh, ustajljenega, kar pa vem, ne vem. pa tudi zaradi ritma se mi zdi, da včasih mi je všeljče zominjam prsteliti. Verjetno ritem sami potiče evarinovje, sproži, kar je nek naravni tok in sam od sebe, ti jo prinese do perso, zelo od samo Samoče je to v bistvu pridobitelj na podlagi iste slovnične kategorije. Ja mislim, da je glavno, da se delimo tako, je to zaneslo, ker pa, ko dobivamo, recimo, kot otroce pišejo poezijo, je skoraj beneno ime, zato ker pač je To tisto, kak so nam povedali, to je poezija, ne? to je pa proznaj. Zdaj, če si črpaš potem iz tega, ne znam, ne, tist, kar je dost kratiščeno, kar si vrala kot otrok, kot poezija, samo vprašanje je, vedu, da si ti že v mes, pa ne vem, deset let ne invertirala, pa zdaj si spet, ker je to inovativ pesnički gospod, ne. To je ta Ja, jaz, jaz tako bom rekla, mene v bistvu glede samih inverzijnih žal, žal mi je, da so v bistvu slabo premišljene, kar se tiče pač inverzij v teh pismih. Zdaj, um, sem se tudi pogovarjala že prez nekom mojih pismih, preden je pač zbirka išla in mi je isto uh, gospa uh, me upozorila na te inverzije, pa jih pač nisam vrla van. Torej je na nek način zavestno. Ne? Um, Ne vem, res pa je, da da so časih preveč nesileni. Tukaj se mi zdije, zato ker bi pač lahko bolj gol. Prefinjeno uh, umestilo. <laughs> novica Šenigi, je Ja, ja, um, ker sem jo ramo priložnost, ne knjigo že prej videti, predno je išla, ne. Uh, Meni se je zdela kot prvenec zelo solidna knjiga uh, in te filozofski nastavki, mitološki nastavki, ki so bi nekajkrat omenjeni, se mi zdi, da je izbirka z njimi ravno prav začinjena ne? in daleč od tega, da bi bila mogoče zaradi tega, ne vem, na nek način uh, filozofsko zatežena in zaradi tega nedostopna, mogoče šešen okrog obralcev, ne, daleč od tega. Uh, kar pa očitam sam sebi, ne, se jaz sem tudi ne bi povedal že tako na začetku, mar bi, že treba skrajšati. Malo je skrajšnjata, ker je bilo v osnovi bliga še nekoliko si Pa to, si počutim, tudi, da nisem bil bolj ustrajan in da nismo še nekaj osnov, skolj da, sporeza. Zdrav pa samo eno vprašanje o vašem osebnem stališču. Bi rada kakšna maješa razlaga v tem, zakaj sta vtujenost in razkljuječenost in vina rešitelja sveta. Ja, to je da Ja, ja, presanje. Mal, mal šala, ampak dejansko pripričanje. Z, zakaj bi v dobi, ki nam omogoča postati svojim tehnološkim napredkom preseč pač vlasna človečnost, preseč pač te gobe, ki, ki, ki prihajajo to človečnosti človečnostjo, še pozivali človečnosti. Recimo, da mantle, Mogoče malo do, do, do recimo, tega humanizma s tem, da nasploh več ne verjavam neko človeško esenco. Jaz sem bolj oblikovan, resimo, v neki antihumanistični filozofiji. No, druga stvar je, da se pa navezuje ne na nekaj čisto konkretno politične um, postopke. Zdaj se nahajamo, mogoče, v nekem globalno političnem ideološkem, v obdobju, kjer v bistvu klisanje um, k človečnosti se je za popolnoma neproduktivno. V bistvu eh, ljudje, ki, ki, ki promovirajo neko nečlovečnost, v bistvu tudi rasisti na. Um, v bistvu to počnejo na podlagi ravno tako distinkcije med človeškim in nečloveškim. Zanje so uh, ljudje drugih ras. Pač ne ljudje, a pa za nasiste so bili ljudje drugih ras, ravno ljudje. In kdo je ta subjekt, ki bo postavil to omejo univerzalno, ki bo rekel, kdo za res je človek in kako se bo postala? Se bo postala biološko, se bo postala ideološko, skodovinsko. To je vse, jasno. Sam, če pogledamo, kaj dela, nam je tako jasno, v petih minutah, ni meni, dileme. Ja. Če pogledaš, kaj je dela, se mm. to čuti, tako je povelo, A je humano, ali ni humano? Humano, ok, ta predeljni porod. Mislim, ali pa humanistično tudi lahko rečem. Mm. Sej, mm. ali ni etos tisti, ki to definira, pa nič drugega? Lahko je. Ne, me zanima, <laughs> Če prizadamo za to stališče, ja. Ne, ne, me zanima, zakaj ne bi bil. Če kakšna filozof, se mi zdi, da je sam pojem človeškega, recimo, ne, že, že v igri moči in da je... To je ena stvar. In druga stvar je, da, je, da mi je bližje ravno ta antikomunistična ali pa uh, filozofija ali pa filozofija, ki gre čez človeka, ki v bistvu ra, ravno z nekimi tezami, ki so mogoče tudi znanstveno fantastične in ki... Ampak, kjer znanstvena fantastika po mojem vedno napoveduje določeno stanje človeškega določeno stanje družbi, kaže na napake same človečnosti. No? Čist z tega vidika, z vidika oblastnih odnosov, v katerih nastopa stopak človečnost, pa z vidika um, tehnologije, ne pa tudi z vidika ehtosa, z tega vidika bi se pa strinjal jaz z vami. Mislim, da lahko gledamo pač z različnih perspektiv na to. Se pravi, če, če ostaje še eno minuto? Ja. Že... Čeprav če razumem, v tem primeru je, človečnost sama ni os, rhodna vrednota nečesa, kar je najbolj fino na svetu, ampak je recimo človek lahko tudi, kot si predstavljamo, da če, kot virus ki vse, hobije, kar mu pride na pot. Pa, je imetna inteligenca? Tista, ki bi potem lahko presegla to, ne vem, spostavila bolj objektivno, čist red, ki ga imaš ja. ...človeški faktori, ali ne? Ne, v ti bistvu človek, za, za, ja, ja za to, da to, neko ti človek, in to, da ti človek, in to, da to, da, No, v bistvu lahko svojo človečnost, človeško inteligenco presežem, da ne rabimo umetne inteligence za to vsega. A to v ničeanskem smislu? Ali... Ja, recimo, da ima Niče dost veliko vpliv na to, recimo, moje no, njegova filozofija. Pa pol ljudje, ki so ga poststrukturalisti, kako so interpretirali Niče, z gelezem in fokojem. In zdaj pač novi val teh zelo zanimive meni, racionistična filozofija, ki je začel v, v 90-ih, Nick Land, to priporočam, da si vsak pogleda, ker če iz drugega je izjemno, ko smo že pri tem, ne, izjemno je napisana, izjemno dobra literatura in filozofija. To je neka ta tradicija, ki je tudi. Mislim, da je malo ne zavajajoče, morda znevajajoče, ko govorimo o antihumanističnem. Ja, ja. V bistvu sodobna politična teorija uporabila ta termi posthumanizum, mm. ker je pravzaprav ta liberalna oblika humanizma uh, bila kompromitirana. Ne? Mm. To pomeni, ko se je pod humanizmom, ko so se skrivali interesi, recimo določenih velikih skupin, ali razredov, ali ne vem, nekih elit, ali recimo nacij, ali ne vem ne, oblastniških skupin. In pravzaprav v tem smislu je, da je ta humanizem še nevaren, ker lahko govorimo o humanizmu, ga dvigujemo kot zastavo, ampak lahko pravzaprav deluje v smislu antihumanizma. Ali je humanizem samo za ene, za druge pa je past. Ne? In v tem smislu posthumanizem v bistvu vrača zadevo nazaj k posamezniku. To pa ti sam si odgovoren in tu pride na vrsto recimo, ta inteligenca, tu pride navrsto vrsto ta etika, tu pride na vrsto to, da ti nimaš zagotovil za vedno, ki veljajo pravil ti moraš skozi življenje, kar je proces, ne, In moraš vedno na novo ob vsakem novem pogovoru, ob vsaki novi dejavnosti, ob vsakem novem početju presoditi, v bistvu kaj narediš najbolje in kje v bistvu zgrešiš, ne, In v tem smislu obišku, v bistvu. tako da To antihumanistično potem lahko zmeni, v bistvu, bolj yeah. nefašistične ali nekaj fotogorne. Yeah, ne, ne v etičnem smisku. se je to, da pa so zmeran pomokane tačke volkov yeah. uh, v igri je pa jasno, ne? Se je nekdo ni že za to, kaj človek. Yeah. Mislim, je treba videti, koga je, ne? Lahko no, tle je stanka, je, mislim, da je zelo dobro kontekstualizirala to. Jaz bi pa, bom pravil zelo na hitro to še, še zaokružiti. če imamo... Mislim, da še vedno, oziroma, da smo na koncu neke kozmologije, ki se je spostala za renesancov in se je dodatno razvila z novim vekom, je, po kateri je v središču, recimo, vesoljstva človek. Ne, ne človek zdaj kot neka kot neko človeška skupnost in tako naprej, ampak človek z nekimi svojimi ustvarjalnimi. Ja, ja, točno to. No, mislim, mislim pač, da je v bistvu ovrgla 20j še bo pa 21. let, da nas spet vrača beč, na svoje mesto in nam kaže, da smo tudi, je tudi ta faktor razumskega izjemno presenjen pri predvidevanju ali publikovanju naše skupne prihodnosti. Ne? In ta moment, ki ga je podarila stanka, te individualne obgovornosti je v bistvu nekje vrste libertarni moment, ki je meni vedno bliže s tem, ko se odvračam recimo od neke množične leve politike in ki v bistvu dobiva neke nove razsežnosti v sodobni politični filozofiji, ki se več označuje z imeni kot je. Um, recimo novo neoreakcionarstvo in tako naprej. Zakaj bi jaz recimo, nek, nekdo, ki izhaja iz muslimanskega okolja, zakaj bi zagovarjal množično politiko, ko lahko grem v tistem hipu na internet, pa pogledam, da pač množica idiotov pač želi recimo mene exterminirati in bi to storila če bi imela priložnost. Uh, tam, tam, recimo po begunskem valu me sploh me pač ta vrsta politike ne pri ki bi na tej točki vse uh, povabla na pet minut odmora, lahko nadaljujete s pogovorom, ampak ne bi na solce upravljali. Ja, ja ne, da, na solce <laughs> uh, Še na zadnjo današnjo debato 5 minut, pri večeri ponadaljujemo, oziroma. <laughs> <laughs> um, vse iz zbukaj. Angela Arka, preprostim se, preiziraj. Pesetna svala v prešuštvo. Zvedem zroba sna z ustrinem v razmenitev, med sencama v razmenjeno radost, te manji lahko zareže v moje tvojo mladost. Med soncama nekdo vsaj vidi mene tvoje meni, da je to, sem torej jaz, ali tvoj jaz v meni. In ki. smo mi dva? še Lediha se v pehano levita, ko hipu se sesede želja vase. Brezbrižno v senci jo na seni lastnega hotenja, dokler ugasla lučno neizbrište brez milosti in brez slovesa. Ost skrha se bez slednjega udarca in smeha se prepletata v prelegi. Greh, krepeje kreposti in roditelj posta, ko kreha staj, so več na neuspehu. Drteče strune se v nedrih, med strastjo in pupo ni več mosta. Neokusno jedro brez zlupine, v krh, je posodi joka, ki strep v boža namohoža, ko se brezciljno ne ježi. Se ura ne ostavi več in ritem se ne poslušuje, razlike ne postajajo za nemrdive in konec ni začetek novega začetka neizkito, nič več, ni lahno, in duh po postane ustrajno, kli neznano je preveč poznano, zato dokončno izpuhti še tiso, kar bilo je dano. Hvala mi, Pavela. Um, magistra Angela Arha, mogoče še zadnjič uh, vabimo uh, na moje desno, uh, ker gre za ali pa autorica, ki piše pod pseudonimo. Uh, ne vemo točno, kdo je vretno, ali da mogoče ne sedi med nami, uh, je pa na Prangrevo povabilo se odzval z enim kratkim dopisom, ki ga bom pač njegove odsob ali njeni osvotnosti prebrala. Uh, udeležba v vlogi avtora bi bila v nasprotju z mojim sedanjem pristopom do pesnjenja, to je z anonimnostjo ter z osredotočenjem na pesmi in ne name, na vsebino in ne na blagovno znamko. Ker je negacija, negacija, afirmacija, bi si z razkritjem pljunil v lastno skledo in ogrozil svojo neidentiteto. Zato prosim za razumevanje. Kot samo oklica ni ne pesnik sem počaščen, da sem, tako ali drugače, del tega dogodka. M morda sem se s tem pridobil še kakšnega bravca, saj bil osnovni namen izdaje ta, da poezija iz intime zaide med bravstvo, pregrizne popkovino z roditeljem in zaživi lastno življenje. Sicer bi se najlažje opisal kot angela, ki se upira pacu v peklensko brezno. Ta ne padli nad angel se pesmina loteva iznuje, da bi bilo pesnika v njem z vsako pesmijo manj in da bi lahko neobremenjeno zaživel kot nepesnik, hvaležen član vsakršnih skupnosti v varnem zaviti učred. Za zdaj je na ravna in slutim celo, da me bo upanje v takšno zveličanje preživelo. Največjo pohvala za me je, ko kdo pove, da mora pesmi brati počasi in da se k njim vedno znova vrača, saj jih nikoli do dobra ne razume. Ravno to se mi zdi bistveno za poezijo, da gradi na več pomeno, njihovi izmozljivosti racionalnemu dojemanju, njihovi ne samo dvomnosti, ampak večumnosti, ki vedno znova izzivalno meče rokavico neumnosti. Pomenske razsežnosti poezije si prizadevam nadgrajevati z obliko, pričimer želim oh, ohranjati razločevanje med poezijo in prozo. Zato se poslužujem čim več iz raznih sredstev, ki naj bi jih imela poezija na voljo. Vsak drugačen pristop bi se mi zdaj omejeval in hoja po liniji najvanjšega odpora. Vse to uporabljam na subtilno netradicionalen način, zlasti pa vsem skupaj samo všečno uživam in mislim, da je osebni užitek izhodišče morda celo predpogoj za čistokrno ustvarjanje. Um, Tako magister Angel Arh. To ni še jaz <laughs> Našo družbo ga je povabil Moani Sinanović. Moani je objavil dve pesniški zbirki, štafeta, okolje mestne strehe in pesmi. Te zdaj Twitter. teden. bo izdal tretjo zbirko, Dvovid, se bo imenovala. Sodeluje z redakcijo za kulturo in humanistiko Radio Student, za katero pripravlja vidne prispevke v obliki recenzij humanističnih in neposlovnih del ter družbeno-političnih komentarjev. Um, v letu 2015 je bil udeležen na sprevajalske delavnice Zlati Čovn, moderiral je debate v literarnem polju na literodromu, slovenskih dnjevih knjige in drugot, nastopal na vidnih slovenskih festivalih, trnovskih trcetih, živi knježevnost brav na Češkem, Polskem, Bosni. Objavljal je leposlove in kritike v vidnejših slovenskih, srbskih in hrvaških revijah, od leta 2016 pa ureja knjižno zbirko nova znamenja pri literi. Moanis, zakaj si, nam zakaj si nam želel pripeljati, magistra Angela Arha? Ja, predvsem zato, ker se mi zdi pač ta knjiga, zino, ki se mi zdi, da je Arha poezijo zajame pač vseh njenih vidikih, v nekaj njenih totalnosti, tako, je, tako v jeziku kot v obliki, v kateri je objavljena, recimo v knjižni obliki, kot naravni, recimo tem, ki jih če lahko tako rečemo. Ne? In to v bistvu v tej ta, ta to, neki totalnosti, kjer se v bistvu forma in osebina zlivata oziroma sta odvisni ena od druge, iz, iz ene in iz druge smeri. Torej, kaj se mi zdi, da je pač neko ultimativna značilnost predvsem poezije, Če če začnem s temi založniškimi vidiki, ne, opažam O opajam predvsem resimo, pri mlajši poeziji, ne, v zadnjih letih, da se v bistvu, da se v bistvu ja prihaja, da je da glavna vrednost je poezije v bistvu neka izpoved, ne, izpoved čustva. In v bistvu ta, to čustvo predstavlja nek osnovni kapital te poezije. Ne. Če navežemo, v bistvu naprej, kar sem govoril s to družinov. V, v družini, ne, v bistvu, kot sem rekel, ima literarno pole in še na drugo slovini neko formo družine. Čustvo dejansko predstavlja nek osnovni kapital. In ekonomija nije družinska poteka na dodagi čustov. Ne. Zdaj, kako? kako se čustva izražajo. Ne? Čustva se izražajo skozi neko obliko spovedi. Treba biti čim bolj jasen. Ne? Treba, je, uh, treba jih je v bistvu autentično prikazati. Te autentičnosti bi se pa v bistvu zrabo nekega eh, dvomnega, ali pa pomensko nabitega jezika bi se izognal. Ne? Zato je v bistvu pogost pojavo te sodobne poezije, oziroma mlajša poezi, poezija, kako jaz vidim, um, ja, da, da, so, da gre v bistvu za neko vrste prozo, ne, ki je uh, razlomljena v verze. Ne. In kako ne, se, se ta proza umešča, uh, oziroma kakšne vrste proze do nekih paratekstov same knjige. Um, po navadi je ta manjko poezije znotraj samih pesmiških zbirg povezan s tem, da želijo doseči poezijo v, bistvu v naslovu. Ne. V, bistvu v naslovu še le spoznajo, kaj je značino za pesniški jezik? to je, da recimo lahko dvojma. Ampak, ampak to je vzelo bistvu naivna part pred a, ugotovitev. Ne. Mislim, to je prva stvar, ki jo ugotobiš, kaj začneš brati poezijo. Ne. Ampak, to, t, t, t, ampak je v teh zbirkah, ko mojem a, zgorni nivo pesniškega jezika. In ta dvoumnost je v bistvu nekaj, kar je zelo značilno za marketing. Marketing je, kot je obozaril že Benjamin oziroma drugi avtori frankfurtske šole, v bistvu nekako okupiral poezijo, je vulgariziral pesniški jezik, ga je stisnil te dvoumne fraze in se pač zdaj poezija pojavlja na reklamnih plakatih, jumbo plakatih in tako naprej. Ne vem, če navedemo primere velike takih spirk, Res smo govorili o tej zbirki lepo in Prav. Um, enkrat sem jih šel naštevati, ampak zdaj mi je že ošlo spomin. In, in uh, Kaj naredi Angel Arh ne? na naslovu zbirke? <laughs> kaj, kaj še naslov da pač poezija? Mislim, da je to v bistvu ultimativna, subverzivna gesta. In jaz sem tudi svoji drugi zbirki dal naslov pesmi iz tega razloga. Ne vem, če je to bil nekaj razlog, ampak celota me preprečuje, da je bil. Ne. Druga značilnost ne, teh pesnejših teh ki jih omenjam, je, da v bistvu to družinsko neko logiko, ki se hrani z recimo infantilnimi čustvi, projicira na naslovnice. Če pogledamo recimo številne naslovnice, so v bistvu prepredene z nekimi infantilnimi motivi ne, in v bistvu Kot da bi šlo v bistvu za knjige za otroke, ki jih deluje. Ne. Angelar, peč da preprosto um, zeleno, eno barvo naslovnico, ka se mi zdi spet ena taka subverzivna poteza, ki, ki gre v ta kontekst. Ne. In, ja, č, če je v bistvu avtor, avtor je v tej poeziji po svoji smrti, ne vem, pred 50 plus leti ponovno v bistvu, na polno živi. Mislim, da še nikoli avtor v slovenski poeziji ni bil bolj živ. Oziroma, verjetno je bil, ampak se je vrnil na nivo recimo, pred smrtjo avtorja. Ne? Čeprav smo imeli spet izjeme, tipa Toma Šaban, ki je men tle posibilo In um, ja, ta zbirka je objavljena kot pseudonimo, kar je še ena, v bistvu to vrstna gesta. Ne? In v bistvu, če vse te komponente, ki se mi jih je naštel, ne? Um, ja, v bistvu še to moram povedati. Spremna beseda je objavljena na sredini in si je avtor sam napis. Uh, Ponovali to poteka tako, da uh, ti sprejemno besedo napiše nekdo, ki ima določeno recimo, vplivno pozicijo in uh, ki lahko k temu, pri tem prispeva k določenemu tipu interpre, interpretacije tvoje poezije in je, da tvoji poeziji simbolno moči in tako naprej. Uh, ja. In v bistvu, če se štejem vse te neke čisto formalne, formalne značilnosti. Uh, poezija ki sem jo opisoval, um, v bistvu pridemo do tega, ne, da je um, v bistvu poezija upeta v neke oblastne odnose, oblasne odnose, pa okinajo uh, v bistvu refleksijo poezije, poeziji. Ne. In kaj naredi na čist formalni, v bistvu ravni Vangelara? Uh, Za vsako pesme jo v bistvu pusti prostor, da si lahko kaj zapišeš, v bistvu spolbuje k refleksiji. Kukr vemo, v bistvu, vračal nar, če nisi se dovoljno sklimo. Tako da se mi zdi v bistvu njegova poteza tuk celovita, premišljena, lucidna, v bistvu, bi rekel mogoče skorgenja. In gledam, to je, v bistvu, da je dost malo ljudi to prepoznalo, se mi zdi, da v bistvu pole mogoče ni več refleksivno. Ja, če pa se zdaj obrnemo, ne, kako se de ta formalni vidik preliva v samo vsebino. Ne? Recimo v to, kot si prebrala v tej izjavi, da arh v bistvu se posluži pesniških zelo intenzivno poslužuje različnih pesniških postopkov, ampak jaz nisem strokovnjak sa v rezologijo, ampak pač jaz v bistvu lažje diskurzivno analiziram prosti vers, ampak pač, kot vidim, je to izjemno intenzivna raba pesniškega jezika. Ne? če se zdaj vrnemo na osnovo, kjer se ta kroko osebine in forme začne zaokrožiti. Ne. Um, mislo on rabi nek jezik, tudi, ki je tudi semantično, ne. leksikalno, dost anahronistično. V bistvu to zvi kot neka poezija iz ne vem, leta 1948. Ampak, kar, kar je meni bil kako zelo subtilno se ta anahroni, anahroni jezik recimo meša z nekimi sodobnimi uh, izrazi primer in v bistvu, kako se na ta način revitalizira. Gre, z, po gre za tisto neko subtilno prisotnost razlike v ponavljanju, recimo, kateri je dala um, In skozi to intenzivno rabo, ne? Pesniških postopkov, podobno pa na enem nivoju, kot Simona Kopinšek, ko bomo na drugi debati razvijal, pride do tega, da izpesni pač določene teme. Ne, pač tema tleh ni po mojem danu naprej in bi on poskušal priliti verze, ampak je izpesnjena. In kar se meni v tem izpesnjenju razkriva, je v bistvu vprašanje časa. No. Mislim, da je čas v njegovih pesmih veščas... Uh, veš čas, uh, cikličen, ne? da v bistvu ta poezija zelo intenzivno odgovarja na tisto vprašanje, ki si ga niče komi upel zastaviti. Ne? Kaj se zgodi, če se pri večnem vračanju začne večno vračati slabo? Kaj, če se ve začne večno vračati mali človek? In v bistvu mislim, da se ta Angel Arh s tem izjemno nekim visokim imenom, ki je po mojem mnenju tudi malo ironično obrano, Vpesnju ravno to večno vračanje nekega zadnjega človeka, resimo, nekega sodobnega, dogočasnega bla, bla, bla in tako naprej, človeka. Obenem, je, s tem, s to časovno razsežnostjo, pa tudi nastopa ena zelo komplementarna, Vedno komplementarna prostorska zašeznost, tu je v bistvu dost teh nekih iger svetlobe in senc in podobnih nekih prostorskih uh, nasproti, ne vem, urbanega, mestnega in tako naprej. Uh, in tudi to se mi zdi v bistvu ne? ne zdi se mi, uh, da bi obstajalo še pred pesmijo. Ne? In v bistvu, ja, ta ta zaokrožitev uh, vsebine in forme Jedn, ki je v bistvu subverzivna in ki je po mojem samo po sebi močna, je razlog, recimo, zakaj se me jaz tle hotejo izpostaviti. No. Tako. Dobro, hvala danes naenkrat. Bi je Ivan močan prvo? Ja. Uh, si moram reči, da je ta, uh, pravno ta Angerska poezija, so, moram čestiti, da je to uspelo se odkriti v njej, da je bila za mene trži gore, kar sem ga v življenju prijel v rok. Ampak vse to, kar praviš, se strinjam, je res, recimo zbirka in tako naprej. Prvič je za me, recimo, problem avtorstva. Absolutno problematično, tudi sam ga spostavljaš. Problematično je pravzaprav zato, ker, v, ker predstavlja odgovornost, ta faktor individualne odgovornosti, ki smo jo prej tudi omenjali e, in se v njej, recimo pogovarjal, ker vedno nekdo za svojim dejanjem potem stoji odgovarja in tako naprej ga sploti, preverja, pa tu ne mislim zdaj nobenih moralizmov znane, slob ne. Druga pa potem, sam naslov poezija, nek potem pa začneš prebirati poezijo in to je absolutni paradoks pa ne zaradi samih besed, ampak ker sam nisem uspel odkriti poezije, to te nekam vrže to, kot, kot je tudi tebe prematno, pa v tebe potem v refleksijo. Jaz sem dobil pa glavobol In to je mogoče nek efekt, zato, ker poezijo, osebno, jaz prebiram skrajno eh, elementarno. To pomeni z vsemi celicami. Zato recimo potem eh, Jurija Kudolina berem na tak elementarni način, recimo Andreja Medveda, eh, tudi tvoje pesmi sem prebiral na ta način in drugačih nevoni. In tu sem pa butnil v neko sfero, nekaj, ki me ne pusti, v tem smislu tako in naprej. Sedaj sem se še priboril in prizadevam, ampak me je, me je zadržala. Ne? To, je, to se mi zdi en takšen nenavarn, bizarn fenomen. Ne? Zdaj, za kaj, zakaj, ker eh, forma v tej poeziji, ker vemo, eh, zdaj, jaz pri vseh ne vem, kaj, kaj je v tej poeziji, ne? je pa skrajno eh, egzakta. Res je eh, točna, Uh, mogoče je v tem neka specifična igra, mogoče jezika, da jo je v tem uživa, ampak to je spet lahko, kot tu namigneš, tudi ironično, autoironično. To je lahko tudi uh, sam reče, da, da uh, uživa in ne, da ti si potem, ker je on rekel, da samo všečno uživa, si imela pomisleke da ni potem ženska. Je sam ne samo zaradi tega, še zaradi drugih stvari. Ne, ne, sej, sam premišljujem, ne, da ja Mi pa svojem, zadele... je, je pa definitivno, kaj želim reči, uh, tu nek, za me, ne, nek problem, nek, ki si ga po absolutno dobro odprl, ne, sem desel, ne, da je, da je nekaj takšen, da je tudi do mene prišlo, ker verjetno sicer ne, ne, ker prek, to si kapo odkril prek Facebooka, Ja. ne, mase tačni stvari verjetno zelo veliko, ne. so skrije, knjiga verjetno zelo uh, monolitna kot kot uh, en, en močen, recimo, uh, ogeniški kamen. Oh, ja. ki, ki to, ja, še še to je taki Ja pa bomo poezije imeli na koncu. Če pet minut poezije. Jaz nisem tudi lepo šel kot do, teh, do tega kamba, ker me ni prepričala, ni me pustila naprej, ne. Ne, moram pustiti, Stanka govori, ki se je Prepuščam še Stanki, z presoro ali pa. Zdaj se odpolagam, da je tudi Stanka pove. Ne, pa da. potem po, uprostite. Ljubiško, Ljubiški, Ljubiški. To sem tudi jaz imela potem v bistvu, to idejo, ne, da je zelo malo med poezija in poezije prešerno, ne, da je tudi mm -hmm. tudi tudi umestite v nekem panteonu <laughs> v bistvu, zelo blizu. No, ampak. A, ja, saj bomo še govorili. Yeah. Uh, v bistvu, jaz bi samo rada poudarila, jaz sem pisala o vseh teh zbirkah tako da nisem prebrala uh, vajnih mnenj v večeru, ne? To sem pustila kot tako slaščico zase čisto na koncu, da preveram, čeprav je zanimivo, da recimo smo dva uporabila besedo magnet pri, pri ali magne, magnetsko, ali še Niki je, v bistvu, je prišlo do zanimivih sreće, vam pa tudi razhaja seveda. V bistvu, jaz sem izbrala kot naslov tega mojega prispevka, en vers od Angela Arha, Še angeli nosijo vražji na smeh, ne, ki je, ki lahko marsikaj pove. In bi rekla takole: zbirka takoj pritegne pozornost s tremi značilnostmi, mimo katerih ne gre, tudi ti si v bistvu s tem svojo razlago. Prvič s pseudonimom, ki je skovan tako, da kaže na besedo Arhangel. Biblijsko bitje, ki ga poznamo v štirih ali sedmih pojavnih različicah, odvisno katero monoteistično religijo in sveto knjigo vzamemo v zakup. V vsakem primeru že v izbranem pseudonimu odzvanja neka tradicija visokega govora duhovnih sfer. Bodi si vesoljskih elementov, bodi si nedosegljivih nivojev stvarstva, ki imajo odločilno moč nad nami pri uravnovešanju naših telesnih snovi, energij, duhovnih potenc, s čemer se ukvarja, kot vemo, tako imenovana Bela magija. Da je Angel Arh iz tega sveta, obenem pa diplomiran viši učenik svojih mojstrov, nakaže naslov oziroma naziv mag, Magister Arhangel. Mišljeno morda za šalo, morda za res, je pa ta naziv seveda hkrati del neke druge posvetne tradicije ali hierarhije, spostavljanja institucionalno privzete identitete in avtoritete. Druga značilnost budno, oko, že v samem naslovu zbirke. Jaz sem zbirko zdaj videla s to zeleno naslovnico šele tu, v bistu, ampak je tudi na naslovnem listu in v poeziji je v bistvu pika, ki takoj je delovala kot oko, lahko pa je tudi tarča, ne? V bistu, da cilja natančno. Uh, ki se pojavi kot grafična rešitev zapisana pisa na naslovnici, nakaže stanje bedenja nad vsem, kar je in odzvanja tudi v tej knjigi, in človeški pokrajini, ki jo zariše. Morda celoslovenski, čeprav brezimenski, razen soškega konca, ki se uh, pojavi v neki tesmi. Tretja značilnost, anonimnost avtorja, pa zakaj ne avtorice, ki je celo poskrbel za neobičajno spremno besedo za svoje pesnjenje. Slednja, nekonvencionalno umeščena že na sredini zvezka, je le zbila dol, kar se da visok nivo pesnjenja, saj se posveča tukajšnjim zemeljskim zadevam. copyrightu, honorarju, marketinški strategiji, pravicam potrošnikov, seveda v najbolj žlahtnem ključu, vas tale zadeva nič ne stane in veliko boste dobili, stroške pa poplačata predvsem autor in založnik, ne, v tem smislu v bistvu obljube. V vsakem primjeru je anonimnost autorstva ambivalentna dodana vrednost in to pri katerikoli zbirki, okrni osebnostno garancijo verzov, in tega se dotaknil Ivan, in jih spravi v spekulativen okvir, kar je pri arhangelih in budnem očesu najbrž le dobrodošlo. Vse tri značivnosti se skupaj lepo povezujejo in že vnaprej označijo oziroma usmerijo recepcijo zbirke v želeni smeri. Takoj se znajdemo izven navadnega stanja pesništva, zaščitenega z lastno individualno signaturo kar je pogojenost, ki se lahko razplanti v pravi kres neke ustvarjalne igre ali, nasprotno, poezija bo prej ali slej pokurjena zaradi razočaranja pri bralcu oziroma bralki in jih s to strategijo še toliko bolj obujenih pričakovanj. Vedno gre torej za dvorezno početje in določeno tveganje samega avtore ali autorice. Ob branju poezije magistra Arha dokaj hitro dojamemo, da zgoraj omenjeni uvodni ukrepi niso bili naključni. Zvirka se odpre s takošnjo kritičnostjo, ki pa ni iz vrste družbeno angažiranih zapisov sedanja časa, kot recimo vidimo pri Hudolinu, Novakoviču, Zorcu, Kopinšekovi, tudi delno Meti Kušar, čeprav tam je še neka druga razsežnost temveč poskuša splezati na nek duhovni nivo in ujeti sliko sveta v njeni celovitosti. Postopoma ugotovimo, da v pesmih prevladujejo psihološko-ekzistencijalni motivi in naravna simbolika, so pa ubesedinjeni delno religiozni, delno ljudski ali folklorni dikciji. V kulturno-zgodovinskem smislu so vezani tudi na tradicijo simbolizma, in to so tudi te igresence, e, svetlobe in tako naprej, in romantičnih vzgibov za pesnjenje, citiram, izplava, poplav temačnih spev, ki se v nebo povspne, povspne konec citata. Ko je bil avtor je genij odločilen in nepremagljiv, poezija pa je ciljala v nacvetne višave in ni rabila nekih pritlehtnih operacij razen srčne kulture, niti v jeziku ne. Takoj na začetku preberemo, da, citiram, vse, kar živi, v pol se izgublja, kar mrtvo je, pa v silni luči zablešči. Ali, naprej, odseva to, kar ni, nikoli ni bilo, ne bo, ali, kar je, to ni. In končno, ko noge bodo se postavile na glavo in ves narobe svet bo videti spet prav. Sporedno pa ugotovimo, da imamo opravka s tako imenovanimi višjimi resnicami, ki so kot edine sposobne spregledati svet v njegovi samoprevari in lažnih manifestacijah, Arhova poezija nenehno naskakuje vsa nasprotja in jih spreobrača tako, da bi se svet prikazal v svoji pravi podobi, recimo gledaj pesem Polovici, ki se tudi tako imenuje, in druge. Samo kako poiskati in odstrti pravi obraz človekove splošne biti? Kaj ga predstavlja, kako pomeriti in s čem primerjati današnji čas, če vemo, da se sleherna pot spreminja skozi vse življenje, kar do smrti posameznika in se odvija pod vplivom različnih družbenih tvorb in ureditev. Saj tudi pri arhu beremo, citiram, z dna kozarca dvigne se vihar. Vedno znova, če ne bomo budno pazili, ter pot do večnosti se pri vijuga šele, citiram, s poslednjo grudo, ki za bobnina krsti. Nič ni dovršeno, dokončno in dorečeno. Zato se svet vedno znova lahko izvije iz prijemov, ki bi radi poskrbeli za njegov dobrobit na tak ali drugačen način. V navrženem smislu so lahko zanimive avtorjeve ali morda avtoričine igre z vzročnostjo in relacijskostjo verzov. Recimo tudi naslednje vrste, zvezi s uporabljanjem glagolov. Kaj smisel misli je, ki se v ocevu gleda? Ali recimo tam je bil vers Uh, noga brca se vrita, ali v bistvu obrača, soslega, ja, ne? Ja. Pojavi se tudi uh, modus pridige, blagodejnega uvida, ki kot da vidi, svet, uh, vidi svetu in življenju pod kožo in zna jasno razločiti bistvo od nebistvenega, spregledati samo prevaro, ki nas duši. Tu izpustim nekaj verzov. Pravzaprav, arhova poezija ves čas namiguje na pokvarjenost in nepopravljivost človeškega rodu, ki je zaciklan v svojih napakah in na žalost kratkem spominu. Citiram, ujeti v svet obstoja, ki na gladino izobilja naplavlja prazni nič. Avtor točno vseka, vidi srž problema, zastavlja etična vprašanja in nedvomno na pesniški način za razliko recimo od, in tega se bomo dotaknili jutri, Novice Novakoviča. Njegove dileme in ugotovitve imajo svojo slikovitost, jezik temeli na pesniških podobah, ki jim dajejo globino, se napajajo izven razgraditvenega deleža ali območja logike, no rimi, večinoma neoguljeni in ritem povezujejo pesniško obliko tudi tam, kjer ni enojne pomenske niti. A še kako pomenljiva je, na primer, pesen Krik, iz katere so naslednji odlomki. Še angeli nosijo vraži na smeh in nikoli ne veš, ali greh je to, da si v tem trgovci z znovci ali v zavetju posvetnega hrama, kjer omama, toči se, poceni in pomoško rešijo se vsi problemi. In tako naprej, bi lahko še citirala naprej. Pri arhu čutimo prisotnost literarne poučenosti, tudi neko filozofsko ali vsaj miselno osebnostno zaledje, Ki temeli na prepoznavanju in neizogibni premostitvi protislovi paradoksov tega sveta, ki vendarle ostanejo paradoksi, a brez vzpostavljanja nevarnih polaritet, jih pa prikazuje in uporablja tudi s pomočjo svojega pesniškega arzenala in ustroja. Do določene mere temu sledi ironična igra s prevladujočimi koncepti sedanje miselnosti, kot naprimer s kategorijami istovetnosti, drugosti in drugačnosti v odlomku. Citiram varljivo upanje je v drugost, le nemoč brezplodno triumfira, istost je trpljenje, a drugačnost je lepast. Konec citata. Večkrat se v poeziji predstavlja tematika konca, apokaliptičnih namigov, kot neizogibnega izlitja tega in takšnega sveta, ki je postavljen na glavo, kjer nič več ne velja in vse je narobe. Recimo v verzih, ko predniki so perspektiva, In ko zarodki gnijejo v grobovih, z glasovi tresočimi se od poguma, odmeva konec vsakega spočetka. Ali še naprej, zavestjo o koncu, ne pojde v neznano, bojim se, da hitro se pride za mano. Isti motiv najdemo tudi v obrnjeni perspektivi, ki povezuje konec z začetkom, vendar v bolj zabrisani pesniško-ciklični podobi, recimo. Ko pa še daleč in nejasno zasluti za ton, se onemogla starka v maternico zvije. V maternico zvije. Konec citata. Vendar je konec ali neka brezi dokončnost lahko tudi problematična kategorija. Recimo v pesmi Odaljenost najdemo veliko podžiganja miselnosti, misliti pa vendarle moramo tudi o problematičnem zaključku besedila, kadar pesnik, kot cilj vsega truda in pehanja v pesmi citiram, mir neskončni, brez meja, konec citata. Kaj naj bi to bilo, naj ga razumemo kot religiozno kategorijo, zenovski odmev, ali postmetafizično odprtost. Ali pesniško floskolo v sporednicah neke romantike, ki se je naselila izven človeškega dosega in snuje domišlijske puhlice in fraze? Ko smo povedali A, moramo torej izreči še B. Zbirka ima tudi svoje slabše plati, ki otežujejo njeno sprejetje in zavirajo izredno pozitivne ocene. Ko se že malo razgledamo po avtorjevem imaginariju in pesniškem besednjaku, opazimo tudi naslednje: pogosto se v njej zaletavamo v neko literatsko latovščino, marsikaj je na delu prej umetelno vzvišen in z anahronističnimi rešitvami, čež da podkrepljen pesniški jezik kot pesniško poln izraz. Tekst je nemalokrat malokrat vsebinsko izpraznjen, izžive načečka, kar do abstraktno-poetičnega niča, ki nima drugačne utemeljitve, razen v sebi ali V tej poplavi besed se včasih izgublja tudi imperativ simbolne natančnosti, oziroma ga je problematično ujeti. Dosti krat smo soočeni celo s nesmislnimi silogizmi, recimo: le stvar, utvare je privid, ki venomer izginja. Konec citata samouščenim samogovorom in kopičenjem besed, ki jim je zaradi njihove odmaknjenosti od življenskega sveta in to je termin Vaclava Bjelogradskega, češkega eksilovega eh, filozofa, ki je težko slediti Pri mešanici vzvišenega in poljudno domišliskega, lahko rečemo žanrskega besednjaka, recimo pri baladnih pesmih, ampak tudi drugot in tudi v zgodovinskem smislu, začutimo nek temeljni kaj kajti poezija ne temeli na spletnem, spretnem opletanju zlepo načitano govorico, ki se opira na preminilo, veliko potezno predmodernistično predstavo o poeziji, Če ravno čutimo, da se je nas pri Arhu le dotaknilo neko posebno izrazno bogatstvo, žal dosti krat tudi izven območja smisla, kot samodejni pesniški vzgib, ter mimo sodobnega časa za poezijo in književnost. Kdo bo kako cenil in ocenil to reciklažo zgodovinskih poetik, naj ostane za ta trenutek odprto. Stanka, bi to pesniško zbirko vi priporočili osebi, ki vam je pri srcu, ali ne? Ubranje. Uh -huh. Gotovo ne. ne. <laughs> Moanis. Um, ampak sam... jaz sem, pardon, samo to rečem, da sem empatičen kritik, tako da vedno se poskušam spraviti v silnice avtorstva, ne, in v bistvu zato lahko pišem tudi naši široko recimo, in poglobljeno o nečem, ampak če bi jaz izbirala po mojih predstava. <laughs> Moanis, Uh, mislim, da sta negoče ostanka pa imen izpostavlja besede, kot so uh, pesnička, funskola, pa načečkarnost, tako naprej, prem tem, ko si ti tudi ne. mimo, uh, lahko postimo na strani te zudne, recimo, literarne dejamke? Ne, mislim, da je ne moram, da se del pač same zbirke nerašljivo. Nerašljivo. Ja. Uh, ampak ti v vsebinskem, uh, Se, na vsebinski platite zbirke ne vidiš pomaktivosti. Mislim, zelo nas yeah. ne če mnenja se imate in zdaj pač pa pa, Če še probam se približati na ne, eni ne točki na ne mnenju, mislim, da ste oba omenili na to neko nedostopnost. Pač ne, transparentnost posame v njih, recimo verzo, razklopov Mogoče bi lahko postavil proti protiv vprašanje oziroma najprej postavil svoje stališče, Ja, se strinjam, to obstaja, ampak meni se, men se zdi to peč nepovrašljiv del te poetike, kot tudi nekaterih drugih poetik, recimo zdaj ne bom, da ne bomo na jutrišnjo debrato, da je že medved. No, pre medvedu peč ne prideš peč do, do, nekega, do neke semantične razločljivosti, ampak si recimo vseeno peč to zbirko izbravenjo vrnotiš pozitivno, ko kar jaz tudi. Me zanima, kakšna je po tvojem razlika med recimo to nedostopnosti v tej zvirki kot pri medvedu, recimo? Istana razlika, da pri tej, ne vem kako bi užival pri medvedu, izjemno užival v Bramju. Okay. Recimo to je, na, ko, ko sem govoril o tej elementarnosti, ne, temu, pristemu in prvemu kontaktu s poezijo, ne vem. Drugo pa je, če je potem skušaš še, seveda potem pa sledi tisto, kar je na desni strani pesmi, to je prostor za refleksijo. Če bi se, recimo jaz še naprej s tem branjem okvarjil, zagotovo bi potem nastajalo, ne, samo zakaj? Ne? Mislim, to se, vsak ne, se boče, ne. Ne, se... ne. Ker ravno to zapomnjevanje šprance mi zdi ena ta bistvenih značilnosti. zanimivo je, da jih recimo pri, pri deliškem vrjevcu mogoče ti nisi odkril, ne. Mm. Jaz sem tam poln ravno teh, pa če reče pa semantična polja, mm. pomeni, ki kar ti odpre refleksijo, mm. domišljijo, premišljevanje, ne. Jaz sem našel zelo veliko, pač mogoče imel neko drugo kres kulturo, neko skušenstvo? ja. Samo semantično polje, ampak pač ne. Ampak je to so še vedno polja, ki so napolnjene zgoščavo. Ja. Ne, na tem smislu so Tako, ja, če ja. uporabim to neko botanično metaforo. Drugačko, ja, strinjam se, da, da obstajajo ta mesta. Vsekakor mesta, ki so, kako si, kaj že izraz? Klisejska? A, frosko, Panačička. Mm, flo, floskule. Mislim, da Floskule ne, ker, je, z, ker so pač te Floskule upete, tako imenovane, mislim, ta mesta, ki jih imenuješ Floskule, so upete, se mi zdi, vedno v celoto pesmi, ne, da se, z, ki, ki, ker pač to svojo značilnost mogoče malo izgubijo, tako da bi to za mene preoskar iz, izraz. Re, jaz bi rekel, bolj inertno mesto. No. Zbirka je na nekaterih mestih, V bistvu je tu na nasavo, zaradi enih značilnosti, ki jih ima, ja, da mestno, po mojem, pogrne uh, na, teh, na tem levelu, ki ga pač sta oba, oziroma predvsem Stanka omenila. S no. tega se strinjam, ampak še vedno pač zagovarjam, da je zbirka ena najbolj zanimivih stvari, kar sem v zadnje čase naletel na slovenski poezijo. Vse, če, če smem še samo jaz, da to definitivno drži, da je avto res zelo navdušeno nad samim seboj. To ne, to sigurno drži, to je pač nekaj, samo ne vem, kaj ne, si jaz kot, No, se je to je mogoče pa ta, jaz, ten, mislim, mislim, da ima to slabosti in prednosti. no. V bistvu, nekdo, ki ne bi bil tukaj navdušen, da sam nasabil, se po mojem ne bi bilo to tega projekta na način, kot je bil pač izveden, No, To, kar je mu Anis na začetku uh, pohvalil, ne, to so lahko tudi negativnosti. Recimo to, da ti nič ne veš, uh, nekdo je oblikval, nekdo je napisal, uh, to, da daš eno zelo, bom rekla, zelo prozaječen naslov, ne, Uh, to za mene ni uh, znak nekega pesnika, ki uh, se ukvarja s poezijo. Zdaj pa, če vsebinsko gledam, ne, tukaj je ogromno vsevednosti, ki je zelo značilna za stare tevzofe. In to je vsevednost, ki ni doživeta. To je vsevednost, ki je napaberkovana iz nekih uh, drugih uh, vero in na ta način se ta penzija doživljenja obvalstva. Po drugi strani je pa noter, zdaj, če bi rekli, da so teozofi bili neki modreci, neki, neki vidci in tako naprej, neki znalci, ali pa zdaj, če bi bila ženska, pa jaz sem prepričala, da ni, neke si bile. Ne. Tukaj not ni nobene orakelske teže. Popolno manobene. Tukaj gre za en, eno verzologijo, ki bi se hodila uh, kosati s kakšnim jesihom, recimo, da bi bilo to vse... Mislim, vse... Je kar preseženo. No, sej, jaz se ne mislim z vašim mnenjem, nič, jaz sam povem svoje mnenje. Je, ja, se. Uh, z jesihom, ki je, seveda, glik preveč namazan in ima preveč... Uh, in bom rekla iste da je sam vse poše nove besede in da ustvarja slovenski slovar, bolj, kot slovensko poezijo. Mm. Tale bi pa ustvaril ustvarjal neko, uh, neko modrost, nad katero on lepdi, ne? popolnoma lepdi in je nedotakljiv do vsega ne? to, kar prav se pravzaprav visovrašte in se zčudim, da ste to knjigo zbrali kar nekako ni vam blizu, ne? moram reči, da je tudi ta zelena barva meni malo tako nehoteno izdajalska. In to opisnjevanje, ki ga imate, da se da on to izpesni in da se zgodi, je za me to tako, eh, kot če bi te opokojni teozofi šli na način butajcev. Če bo okroglo bo lopata, če bo špičasto, bojo pa vile. Koga se bo pa zgodilo, bomo pa šele na konci videli. Ne? In zdaj mislim, da to ni status pesnika, ker tudi čarovnik, kakršen koli že je, mora vedeti, koga hoče začarati. In tudi pesnik mora vedeti, kaj hoče začarati. In tudi vsak drug, ki ima svoj poklic, mora vedeti, kam hoče prideti. Tudi vi, ki interpretirate, ni tako, da pet minut, ki stanka govori, vlečete v desno, pa pa začne Ivan govoriti, pa vlečete v levo. Ni to tako v življenju, ni. še posebej ne, če se hočemo izgajeti ose držati, o kateri smo prej govorili in te odgovornosti za svoje, za svoje dejanje. Mm. Po drugi strani, nem je pa še tle pač ta inventivnost in tako naprej, ne, ampak te trgovci, znovci, ne, so zame zelo izdajaljski. To je o tem župančič. To je otroška pesnica, ki mu je švignila med možgani in jo je mogel porabiti ker nimam pojma, za koga ja bi jo en tako duhovnjak mogo Ravno formulacijo, trgovci, znovci, da se nikaj drugega spomnim. lahko odgovorim. Čaki, se spomnim, sem je vedno, se mi zdi v bistvu omejena ravno s temi mesti, ki jih je v bistvu Ivan izpostavil se vedno je omejena s tem, da v bistvu pesmi niso v čas čist jasne in, in tudi ta recimo neka mogoče preobilno ukvarjanje s samim verzom je v bistvu omejeno na drugi strani spet e, s pomensko nejasnostjo. Se mi zdi, da v bistvu Če se ta angel arh na ravni nekih gest v zbirki deklarira kot vse, je vedem, da bi v bistvu to, kar napiše, na, po mojem na nek produktivni način postavlja na laž, ne? In ka, ka, druga poanta je bila, ja. Ne moram se Kaj še, še ena kritika je bila zelo izposločna. Ne, reči, on ni vse vedel. On, ja, sveto. Ampak ne zaradi tega, kot ko pesni. Yeah. Ne, on, to je finta, ta, ta knjiga je finta. Aha, zdaj sem se spomnil, ja. No, sem reči, ja, tudi to, ne, ko ste rekli, da je... Ne jaznoš, ne, jaz, ja, ne. Ni problem, ali Meni je šala mnogo ne jaznoš Samo paz. No, sem reči um, ta... A še malo skaj še na druga, tudi, če je tako, nejasnost, tako, če je to hipostaza. Uh -huh, uh -huh. Jaz mislim, da je prisotna, no, druga, parta, na katero se hoteli navezati, da ste rekli... Aha, da mi še nekaj sami, okay. da ste hoteli reči uh, nekaj o tej vzvišenosti na življenjem, na tem življenju recimo. Ne, na te... ne Ne, tudi nisem rekla okay, če lahko Rekla sem, da je to en upokojen tevzof, ki ja. vse ve, ampak ne iz svoje izkušnje. Okay. Ampak zato, ker je to napabrkoval iz starih tevzofskih knjig. Jaz sem poznala dost tevzofov, ampak ne tistih starih, ki so zdaj že mrtvi. Mhm. Ampak tisti, ki imajo zdaj 50 let. Mhm. In to je ista dikcija. Oni vse vedo, vse vedo, kva se na svetu dogaja, se bo zgodilo, kako je s tem. Ampak, je pa tudi to. Ne? Ta konc je tudi o koncu ne pojde v neznano. On ve se me, kam gre, ne? Bojim se... Ni pa šala Ne, ne, ni, delečne, ga niste brali. jajci iz groba in tako naprej. Ne, ne, ne, delečne. Bojim se, da hitro vse pride za mano. Ja. Bojim se, da hitro vse pride za mano. Zdaj, oh, tukaj naš druzga ne no more biti karma Stoletja bom krožil, prežal na vsak gib, da kar je pognalo, zmrznilo nebo. Ta ta zadnja versija iz dejavnosti, ker ne vem za gre, ker to se ne more zgoditi. Če res ima uvid v to, kako stvari gredo, ko se materialnost tukine. Je pa seveda on, evidentno, cela knjiga je nek boj z materialnostjo in z neko... Uh, s neko nadutoštjo pesnika, ne, s tem, da se kaže in e, egom in tako naprej, ne. Ampak tiste, tiste duhovnosti, ki bi jo pa on res ukazati, jo pa tukaj ne pokaže. Jaz, jaz, v bistvu jaz sem zbran zbirko kot nekaj kar ima v bistvu izrazito materialistično svetovni nazvar. Spoh nisem v bistvu zašel, kot to kar je zanimivo. Lahko mi v bistvu, uh, Meta mi je vzela besedo, ampak v bistvu sem si jaz zapisala, da meni namreč v tej izbirki zvenita glas kot glas, ki pridiga iz neke svete gore in ki v bistvu izvzame sebe samega, ne, iz celotne slike, to pomeni tudi lahko iz tega življenja, tam rčeski se tam spoda in nekje premika in poskuša, ne vem kaj, Pa, v bistvu meta je upravila to besedo sevednost, ampak meni je to ta zvišenost. to V, bistvu, ne? Uh, v bistvu, ko sem jaz tisti zadnji pravič, pravični človek, uh, ki v bistvu lahko pridiga drugim in to me je motilo veččas potem v bistvu mal tako že avtomatizirano preklapljanje med temi slovi. ne, ko je omenil, jaz ne vem, da je nekaj ne, gor, ne. tako je bilo na naslednji verzu do. Ne, ne. Ko je on omenil, da je nekaj na nebu, tako je bilo na naslednjem v peklu. ko je ne? V bistvu in potem že ugotoviš V tem je, recimo, neka finta, ne vem, ali je to finta, enostavno ja. zloraba nekega mehanizma, ki si ga je vnaprej zastavil in ki razvredno ti, pravzapravo, potem ta projekt. In zdaj, če smo pri projektu, ne, projekti lahko zanimiv. Ja. Uh, in je, je, v bistvu, nekako pojmovan kot celota ta projekt, od začetka do konca. Samo manjka, v bistvu, ta presežek, kjer je on, v bistvu, izstopil ste tudi tudi zgodovinske poetike, tistega, kar je nabral, ne, kar je vnesel noter in zato meni ni prepričljivo, recimo, ne. Čeprav teme, o katerih govori, vemo, da so resne teme in da imamo težavost in da smo preveč materializirani, pa moramo nas spet pogledati proti nekemu duhovnemu, pa ne vem kaj, izročilu, ne. Samo tak način se mi zdi na nek način plne Po drugi strani je tam neka kultiviranost v tem literarnem gradivu, ki ga je on povzel, nekako uporabil za ta projekt. Ne? In ne bi rekla, recimo, da sploh ni nobene vrednosti v tej knjigi. Samo se mu je, ne vem, nek iz rok ali kako bi rekla. Tako da jaz recimo poezijo rada berem kot poezijo ki nagovarja posameznika danes, mislim sodobno poezijo. Ne? In če nekdo gre, in to je bilo del postmodernističnega prizadevanja, ne, da smo citirali različna kodiranja, pa smo jih, ne vem, v drugačne kontekste, pa ne vem kaj, in recimo dobro že od avantgarde lahko začnemo s tem, recimo, in tako naprej. V bistvu, to je fajn, če je on poskusil na nek način, samo kaj je s tem vkrati dosegel, no? to je potem še drugo vprašanje. Če, če v bistvu, ja, boh, Mislim, da vsaj moje branje, tako, no, da oni on niti poskusijo niti enega, niti drugega. Po mojem niti nišel v, v te zadele postmodernizma in tako naprej. Ne. Ampak je v bistvu s tem, ko je uporabil takšno pesneško govorico in simboliko in tako naprej, je v bistvu samo pokazal kot šis nek objekt, ne, ob motnjo v nekem redu v bistvu. Jaz ne vidim tle dobenega poskusa po, po preseganju ali pa po transcedencij. Za je to v bistvu izrazito materialistična pesniška zbirka, ki je v bistvu intervencija. No? Osebno smo presegani, njegov ja. vložek to. Ja, se tako, njegov obložek tle ni. Mislim, ravno to mi je... V bistvu. Ne bom se rekel, da sem nadušen na tem, ampak ravno to mi je zanimivo, do tega vloška ni, da je v bistvu zbirka to leo, izpravnjena. Ja, recimo, iz, to mi je on pesnik. Ja, resimo, to mi jo še, v bistvu, ja, lahko ja, to tako no, rečem. Samo koga ne morete, kostumograf je kostumograf, pa igralce, veste. Te bo ja. se kle držate in gova pravila. Ja, zakaj? Ja, zakaj da bi to vsi tako na glavo postavili ki ste vi. Zato, ker bo ta svet so vres nekam tam, ker da bi šel zaradi vaših čist resnih mislili, ampak bo šel, če se boste na ta način takole otroško igrali z igralami. <laughs> ja, to bo še prišlo. To bo še on prišel na vrsto, ampak tudi on je en tak, kar bih. Ali ste učen? Zato, da zelo veselo in Rukala zaviha svojo pornografijo, ki začne knjigopisa. Kaj pa treba, da mi pred mikrofonom nastopati? Mislim, da smo, smo zdaj prašli do tega, kar sem v bistvu vhoto izpostaviti v tej zbirki. Mislim, da ne rabimo čem že dodati. Oja, bomo še kaj dodati, še malo pa dnji, bomo še malo skaj dodati. veste, to je tako. Mislim, z idejami se igrati pred mikrofonom pa tako naprej, ampak eno stvar življenjsko zastopati je pa druga stvar. Se bo, bomo še prišli do tega, ja, ko bomo vašo zbirko obravnavali. Ja, lahko, normalno da bomo prišli. <coughs> Mi na moj kar mislite, da se zdaj bojim zaradi tega, da bomo splajim. Ne, ne, nisem mislil v tem smislu, hotel sem samo nekaj po, povedal. Ali veste, vi gotov poznate, kaj je rekel Horvat? Kater Horvat, Srečko? Ne, vaš uh, hrvaški Horvat. Srečko. Je rekel, je rekel, uh, Mislim, da je rekel sreško drugače. On je rekel, kako se v riječi, kad se okrene in nemajo nikoga za sebe. Nikoga, ne? Vse to. Veda, ono tem je čar, da, da nima nikoga za samo. Izgubiti svoj obraz, tako je nekaj, če najprej fosti na, in se izme biti svoje odgovornosti. Stanka? Ne, jaz sem samo mislila, da moramo biti tudi malo previdni to, kar si ti omenil, v bistvu, ta nedoločljivost, recimo, pomenska, da je del te igre, samo to je del, seveda, vsakega pesnenja, v bistvu, ne? Zato na drug način poeziji uporabljamo jezik, v bistvu, ne v navadnjem yeah, yeah. in tako naprej. Uh, ampak meni se zdi, da je treba razlikovati, da uh, če je tukaj pri njem, recimo, tudi to, kar sem jaz citirala, čisto uh, spuščanje megle, v bistvu, mm -hmm. ne? To ni več pomenskost ali pomenska nedoločljivost, ki bogati, yeah. ampak pri kateri, v bistvu, vedno poezija izgublja, ne? Uh, ker tudi več pomenskost je lahko točna, je natančna, simbolno natančna, ne, pravi, ne moreš že razložiti. Z enim stavkom kaj je želel kdo povedat s tem verzom, ne? Tako, Tako. da tukaj je obvisna v bistvu, težava tudi tudi pri njem, Dobro. Evo, ja, ali Ja, mogoče čista nerodnost, ne, ampak tudi no vseeno, ne. celo malo čutav da je avtor te knjige, Morbi, bi prebiral svoj čas ali pa še eno. recimo, ne. Levija, <laughs> mogoče od do domačih pesnikov Ivana Črniča, ampak da je to zapravljeno na nek maliko na drugačen način. Ne vem, je imel še to tako občutek? Vsekakor ni ja Nudriča. To lahko reče. Ne vem. Če lahko, samo še za zatuček rečem, Meta me je spomnila na nekaj ne? porateljska teža, si rekla, da jih ima. Ne? Jaz bi, ne vem, rekel, da pri meni nisem našel tega recimo magičnega poezije, kar ponavad, oziroma jaz vedno poezijo odkrijem, to, da to je bil tisti najbolj pomemben element pri, pri meni, ne, da, da pač nisem prišel naprej. Zdaj so pa stvari, ki jih moj nisem ki so pa zvrotovač, ki jih tudi sam vidim. Ne. Mm. To drži, to, to je res od vseh teh stvari, ki jih izpostavljaš. Ne. Jaz sem srednjen, ja. sem se še ti spomnil, ker si vprašala Stanko, če bi priporočila zbirko, Meni se zdi je v tem čar, resimo, da me ni mogoče priporočiti, jaz se tudi ne bi priporočil in jaz tudi nisem. Uh, Ravno to se mi zdi pač, da je eden od teh rezov, ki jih ne bi ima. Čas je genijalno Ne, genijalno, ampak ja, no? ja, no, no, je pa rez, kaj ja. Ja, pa pogrešam. Ja, ampak hljub mogoče v muzevinski preznici, mi zelo na Mohsen, um, eno izrazno moč, tako nekako nekak je kakor ta zbirka, v te poglavi. Ne vem. Zdaj to lahko všeč ten... Ja, bi se razstrinjal. Meni se zdi, da ima v nekem čististetskem takem, malo uh, smislu vse dost velik napoj. No? Čeprav je sebinsko mogoče Mogoče um, <tri> bi zaradi tega trpijo. Bi se kar strimljal s to ceno, ja? Ne je prišel na misel, še se mi je opasko, butnete po glavi, ne, s kladivom. Uh, v bistvu, jaz se bojim, da to je tak način pesnjenja, ki ima zelo blizu do nasilja. Uh, in, v bistvu, če ti rečeš, da ti je všeč poezija brez obraza, To je že del recimo tega uh, sporočila, ne? ko je ta izvzetost iz nekih navadnih človeških stvari, ko je neka veliko potezna, vzvišena drža v bistvu, ne? ko ti nekdo pridiga in smo o moraliziranju in tako naprej. V bistvu, kaj ločuje takšnega človeka od tistega, da ti enkrat bo res uh, predpisoval in bo zahteval, da to izpolniš do zadnje litere? Ne, kako živeti in tako naprej. To pomeni, tukaj je recimo ena nevarnost. Eni nastavki niso čisto noter te tej zbirki, ampak ko si mal senzibilen, začutiš, ne, da nekaj te so tudi ogroža. To, to, z... to si mi rekla, z tem vdarcem, napadom na senzibilnost, ker jaz poezijo na ta način prebiram preprosto. Ne? In ko ta vdadec pride z te... Mm. poezija piše. Je yeah. pač hud vdarce. Pri ampak, poeziji so bili tudi udarci, ampak... Kaj smo prej rekli, nekdo je rekel, da, da ni, te neke, ni te neke specifične, neujemljive nijanse, ki ne bi jo poezija imela, ne spomenem se točno, kako bo to artikulirano, no, ampak pa ni ravno v tem bod ta nijansa v bistvu, ne, v tem udarcu, ta neka magična, recimo, moč poezije. Ne. Samo to ni udarec, ki te naprej brcne. A? To je udarec, ki te v bistvu zabije v, zbije v tla. V bistvu to je ta razlika. Ne? To ni provokacija neke vrste, ne? ki lahko boleče ali težnjo spremljaš ali ne vem, pa s njom pridobiš. V bistvu. Ampak v tem smislu se mi to zdi tveganje smeri nekega nasilja tudi. No? Dobre. A ves nekaj še nekaj vprašati? Izvoljte. A vi mogoče načutite, da je v te knjigi velik nekih veličinskih idej? Veličinskih? Čisto psihijatrično smislo. A, a, ja, mogoče, ampak ja, spet se mi zdi, ne zdi uh, hm. Mislim, vse veste, veličinskih ideja pa že tudi ja, ja. V, v pseudonimu se pokaže, kot Arhangel, ne? Se strinjam, ampak se mi zdi, da imajo te veličinske ideje, peč to kostumografsko razsežnost, da, da dobro funkcionira v tem smislu, ko, ko ste vi to poimenovali prej. No. Zdi se mi, da, da te veličinske ideje delujejo. No. Ampak spet, Uh, Bomel imel zani par zanimivih, mislim, tako čisto vsebinsko, očem reči, mislim, da se razbija, zanimiva debata, ko bomo govorili o, o vaši zbirki, povezavi s Tomažem Šalmonom in njegovimi veličinskimi idejami in tako dobro. Dobre, moram na tej točki način, da zaključiti, čez, uh... En uro, mislim, da točno ob pol devetih, imamo odhod avtobusa izpred hotela na Stradovo, in smemo zaužiti. Pol časa že? Zdaj je pol osmih, če se ne motim, je točno ob pol devetih odhod. A, najlepša hvala vsem, kako vam gre.